harmatos állapotban vagyok, de igyekszem. Filipov Gábor ma itt nem részletezett okóból. Nem kell találgatni. Ilyen Nem lesz, jövő héten lesz. Rengeteg időnk van arra, hogy zenét hallgassunk, vagy beszélgessünk. Én nem vagyok túl jól, ez valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a munkatárt csökkent, és akkor a szervezetem meg így reagált. Tehát volt a meccsen, VIP nyugat, Puskás aréna, de ott is kikaptunk. Nem tudom, hányadik van, nem is érdekel. Nincs még 7 óra, az se érdekel, hány óra van. Ha telefonálnak, akkor igyekszem, akkor igyekszem. Ha nem telefonálnak, akkor nem igyekszem, de nem is lesz mire. 061 712 42 Ukrajna Háb, Navrasis Tibor, Nemes Gábor, 9 óra 3-kor löpá. Figyelek, ha van mindig. Nagyon szívesen beszélgetek önökkel, csak tropa vagyok, tehát nézzék el nekem. Ha a Filipov lett volna, akkor ez olyan nagyon nem látszott volna, most viszonylag hosszú időnk van. Ha akarják, akkor kiülök a képből, ha vagyok. <tört> Journey that cannot be shaken away Hétfőnket megkönnyítette, hogy Makai József imáron egészségesen és budapesti tartózkodása révén a közelből lesz a vendég, mert egyébként, ha nem telefonálnának, akkor a hétfő is így telt volna. Nem tudom, hogy hétfő hogy leszek, és hogyha most jó lennék, akkor se tudom, hogy nagyobb aktivitást mutatnék-e. 061-712-42 teljesen fel fogok villanyozódni, ha felhívnak. Ezt fel kell, hogy hívjanak. 061 712 -42. Itt a Tessék. Tegnap volt a hatodik napja, tehát most még nem telt el a mai, de egy hét, hogy úgy dolgozom, ahogy azt képzeltem, hogy amikor majd én a vizsgámra készülök, akkor oktatást kell csinálni, és azt úgy készülök, hogy csinálom is. De ugye csinálni csak olyan oktatást lehet, akinek van jogosítvány, és képzeld de hogy a szerencse úgy hozta, hogy nekem van egy ilyen tanulom, úgyhogy már egy hat napja, minden nap megyünk egy oktatási órát vele. Annyira jó. Ezt akartam elmondani, annyira jó így csinálni. Így képzeltem, és nem tudom, hogy miért, de a Ferencsi így hozta, hogy lehet. Örülök neki. Hanyadik munkád ez már, Józsi? Munk munkahelyed. <gül> Össze fogom számolni, tök jó, mert az autóimat azt is elkezdtem számolni, de még nem értem a végére. De ez egy jó ötlet, mert legalább olyan érdekes lesz a sor. Sok. Hát ilyen de majdnem 20 lesz szerintem a vége. És ez idei fog tartani? Már ez a munka, ez marad. Nagyon önálló. Korábbiakra elkező... nem ugyanezt mondtad? Úgy gondoltam, hogy a küszöböt elkoptatom, ahova belépek. De ennél a munkánál önálló vagyok, nincs céghez kötve. Csak tőlem függ. De azt az embert, akit én végül is neked, azt ő, vagy őt telekoptattad, vagy őt te fogod oktatni, mert nem volt teljesen világos számomra. Na, ez úgy történik, hogy én a vizsgám után gyakorlatilag azonnal, de kis egy-két hét késéssel, amíg regisztrálnak, elkezdhetek dolgozni. Ő viszont befog nem be fog, remélem, hogy már be is iratkozott, mert még tegnap előtt nem láttuk a listán beiratkozni, tehát neki ezt meg kell csinálnia, hogy otthon a telefonján regisztrál, és amikor megtanulta a Crest, akkor vizsgázik, és ahhoz képest ő, már autóra is kerülhet. De akkor te még nem leszel benne a sorban? De körülbelül addigra én is ott vagyok. Tehát ha engem választ, akkor nagyon szívesen oktatnál. Én szeretném. Jó. Majd megkérdezem az ismerősöket. Ez a legizgalmasabb része, hogy én szeretném, és megkérdeztem a főnökömet is, hogy ez sima lehetséges. Tehát akár ő is választhatja, én Jó. is kérhetem, hogy ő... Jó, nagyon Sajnos szépen jobb. köszönöm. Hajrá! 061 71242. Így látszik, hogyha ebben az állapotban vagyok, akkor nem vagyok egy olyan csemeg, amivel akarnak élni. Sajnálom, hogy két főre felszívom magam, ha ezt így kell mondani magyarul. Nagyon rosszul játszottunk tegnap, de a Népstadion nagyon szép. Nem tudom, mi a fontosabb. Valószínűleg az a fontosabb, hogy jól játszunk. Jól játszunk egy ronda stadionban. Na sikerült összehoznom. Kedves neki. 0-1-712-42, 4 perccel múlott. 4-8, fél 8 is csak kibírjuk valahogy. Reggelt. Jó reggelt. A nemes úr ma lesz, ugye? Igen. Azt nem tudom, mert kérdezni esetleg, hogy annyit lehetett olvasni ebben a Donbasszal kapcsolatban, hogy ugye az oroszok magyarázván a háborút, hogy ott valami népírtás volt, hogy, hogy az oroszok megöltek tizen nem tudom hány ezer, vagy az ukránok nem tudom tizen, hogy azt megkérdezni, hogy ezzel mi a helyzet, mi a igaz ebből és mi nem? Meg. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én köszönöm az egész heti műsorait. nagyon jó beszélgetések voltak, és hát Gyógyulás kívánok önnek. Jó, hát valószínűleg egyszer arról van szó, hogy elfáradtam, és ugye ezt lehet látni, meg a szervezetem is ezt. Tehát a kisebb terhelés után az emberben ez így előjön. Itt van ez az Ev Zsolt története története, ugyaniről tenne beszélgettünk Budai Gyuláról. Well, a szándék az, hogy eljusson a történet olyan szférába, ahol kormánypárti elemek is megjelennek, de csak más. Ez mi ez, mi ez a hang? Tehát, hogy légkondicionáló, nem tudom. De azt sem tudom, hogy ebben mérkestem bele. Nem tudom. egyszerű ha hallgatok. Mi itt, mint malom a pokolban? <sorvisa> Mi itt fűznek? Ez így hallatszik? <sorvisa> Mi, viszont jól. úgy, mint a malom a, a pokolban? A jó. jó. <sorvisa> Nem, ez nem hiba. Hát figyelj, tökéletesen hangszigeten stúdió. Hát figyelj, ez. Hiába, no. Vagy még mindig jól hallok. Vicces. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel a duglói Együttműködéssel őszintén. Önök minden esetre erről az ég egyet a világán nem gondoltak semmit. Vagy ha gondoltak bármit is, azt nem osztották meg velem. Telefonálnak, beszélgetünk, ha nem telefonálnak, akkor nem beszélgetünk. Azt az amit az formában üzenetformában mondott a magyar miniszterelnöknek, de ezek a dolgokról csak így állapotban állapotban beszélgetni. Tehát ez csak így megemlíteni, ampasszan nem lehet, vagy nem érdemes. Örök nem teszik, én meg csak azt mondom, hogy most hiányzik az a nyomaték, amivel én ezt jól elő tudnám adni, hogy beszélgessünk róla. 061-712-42 néhány perc volt a felé vonóvracis Tibort, azt követően már kevésbé lesznek ilyesüket percek, ha ezek egyébként süket percek voltak, elnézést, ha van miért... Köszönöm, jó reggelt. Egyáltalán nem gondolom, hogy süket percek lettek volna. Halló! Figyelök! Bocsánat, hogy érek, csak között megszó a telefonom, Szóval egyáltalán nem gondolom, hogy süket percek lettek volna. Ráadásul én, aki fialán nevelkedtem, úgy tanultam, hogy klasszikus zenébe nem telefonálunk bele. és nekem az Amazon lékent pár, mert már klasszikus zene. Hát arról én egy feldolgozásig de még föl is hangosítottam a van a hangszorokat annyira jó volt. Szóval nagyon szépen köszönöm ezt a... Nagyon szívesen. Mm. Ott ült mögöttem Velkovics Vilmos, és azon gondolja. hát ott volt például Lizzie, pap Dániel, láttam a két gyerekét. Nem akartam a gyerekeinek mondani, hogy én már akkor találkoztam az apjukkal amikor még nem is voltak gyerekei. Bár, hát nem, ezek a gyerekek nincsenek akkor. Igen. Györeget kívánok! Én szeretnék gratulálni Lakatos Istvánéknak, illetve Szápáknak. Nagyon jó műsort készítenek. Köszönöm szépen! Azon gondolkodtam, hogy nekem volná miről beszélgetnem Velkovics Vilmossal, vagy Papdánielről, de Rájöttem, hogy lenne, de ahhoz őnek kéne oda jönniük hozzám, és az sem biztos, hogy jól vennék ki magát. De egy ilyen VIP-ben az ember csak érdekes, hogy hogyan sodródik össze emberekkel, mintha az ember csak egy liftbe lenne velük, és végül is nincs beszédkényszer. Helyes gyerekei vannak a pap Dánielnek. Két fia van, ahogy láttam. Lehet, hogy több gyereke van, de én két gyereket láttam, ők a fiai voltak. Yeah. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! A tegnapi műsorban szóba került, hogy mennyire lehet látni, vagy vannak jelen a ukránok, most Budapesten az ukrán hogy Igen. Ez látszik-e a hétköznapokban? Hát én ő, azt mondtam, hogy igen. Igen, határozottan látszik, én is úgy érzékelem. Bussofőr vagyok. Te, Tegnap volt egy olyan esetem, hogy Pasaréti téren ott ébrá volt egy elveszett úriember, és hát rányítottam neki, hát intettem neki, hogy jöjjön, vagy valami, legyen valami kapcsolat köztünk, keresk a Moszkva teret. És, mert mondom, látszott rajta, hogy el van veszve. És hát természetesen egy ukrán úri ember volt, de elmagyaráztam neki nagy nehezen, hogy most már nem Moszkva teret keresse, hanem a Szélkálmán teret. Elvittem, hogy megállott, aztán felaktam a villamosra. De, de rengeteg ukrán utasom volt gyakorlatilag egész. Kár, meg. hogy ilyen későn telefonált, folytattam volna, de az én menetrendemben most egy másik megálló Igen. Hogy van az edzésben? Jó reggelt. Miben? Az edzésben? Igen, igen. Jó, köszönöm szépen. Jó. És akkor időnként megkérdezik, hogy mit akar az élettől, mint megkérdezi a 24 pont, ha a legkülönbözőbb emberek. Ugye én nem mondom, hogy én is megkérdezem, mert gyakorlatilag beszélgetünk. Néha beszélgetünk arról, amiről mások különleges alkalomnak tartják, hogy önnel beszélgethetnek. Hogyan tekint április harmadikára? Az egy vizsga. Ő, ez jó kérdés, így sosem gondoltam rá, hogy vizsga. Uh, nem. nem vizsgaként, uh, versenynap, így mondanám. De ez egy nagyon nem. érdekes dolog, amit mond, csak azért az illendőség kedvéért, Navras és Tibor Veszprémi polgárra beszélgetek. Ki kivel? Hát nyilvánvalóan a különböző jelöltek versenyeznek a egymással, és a választópolgárok kegyeiért, ami azért érdekes, mert adott esetben. Egy... De kegyeiért, látja, ha verseny van, hát akkor az a kérdés, hogy ki a gyorsabb, ki dobja messzebb a geredet, ki nem szaharja le, hogy a fiala kegyeiért. Tehát érti, ha verseny, akkor verseny. De ez milyen verseny? Ez egy ilyen verseny, egy demokrácia, olyan verseny, ahol... Az én esetben... kegyei folyik, a, hogy én kegyeskedem-e önt besegíteni a parlamentbe? Ez, ez így biztos nem stimmel. Hát, vagy ön kegyeskedik-e engem megbízni azzal, hogy képviseljem a térséget az eltérkező négy évben? Ez nem csak a parlamentet jelenti, hogy Persze, kérdé... természetesen. Igen. Akkor, akkor nem fejtem ki részletesen, de ez egyetértünk. Nem, ez egy ilyen dolog. Hát a demokrácia sajátossága, ellentétben hogy a szakmai versenyekkel, vagy a, a, szakmai, vagy a sportversenyekkel, uh, nincsenek olyan mérő számok, e, ami e, alapján... Ez Tehát az, Azért meglátszik, hogy ismerjük egymást, mert gyakorlatilag olyasmiről beszél, amire így pontosan nem is tudtam volna rákérdezni. De ez egyébként... Uh, az ön életével ebben a formában nem is egybevethető, tehát kizárlag ezekben a periódusokban van így, mert egyébként csupa olyan dolog van, amikor paraméterekkel is le lehet írni. Nem érdekes, hogy ahhoz, hogy ön paraméterekkel le tudjon írni valamit, ahhoz egy olyan versenyben kell nyerni, amit paraméterekkel meg nem lehet leírni? De, de, hát ez egy régi problémája a demokráciák Igen, csak alap, most rávilágított. Igen, egy alapkifogás, hogy olyan emberek Egyrészt a szavazat egyenlő, igen. A, a választói jog egyenlősége egy ilyen állandó kérdés, másrészt pedig az, hogy olyan emberek dönthetnek, akik egyébként nem vesznek részt, nem érdeklődnek. Akik érdeklődnek. egyébként ezen változtatni akartak, független attól, hogy melyik században élünk, ők valójában ezt akarták korrigálni? Igen. Ugye ez, az egész probléma ilyen élesen a 19. század végétől, merül fel, amikor az általános választójog min legtöbb országban elfogadott távát. Addig voltak mindenféle cenzusok, műveltségi cenzus, vagyoni cenzus, és a többi, am amely cenzusok által egy szűrt uh, népesség... És más nem... eredményt hozott? Uh, persze rossz a kérdés, hiszen egybe kéne vetni azzal, hogy mihez képest. Más, hogy nem. Valaki felüti a reformkori országgyűlések. Uh, jegyzőkönyveit, és elolvas egy mostani parlamenti jegyzőkönyvet, akkor, akkor látszik, hogy más típusú politikai rendszer, más típusú vitáról van szó, más színvonaló, ha abban is megfogalmazás szintjén, és ez nem abból adódik, hogy akkor műveltebbek voltak az emberek, hanem az akkori választóközönség volt általánosságban véve úgymond művelteb, hiszen a... De a oda soha a nem fogunk már visszatérni. Térni. Hát most hogy akkor csináltok reklámot így választási kampányidőszakban egy egyébként számomra nem túlrokon szentes pártnak. A mi hazánk ugye azt mondja, hogy eh, ha jól tudom, is, bizonyos iskolai végzettséget kellene. Igen, igen, igen. nem no, tudjuk, nem mondhatjuk meg, hogy a jövőben ez már soha nem fogunk visszatérni. Egyelőre nem tűnik esélyesnek, hogy, hogy ez ismét el legyen. Az önvéleménye szerint ez így most jobban van, mint akkor volt? Jó, ez nagyon-nagyon csalafinta kérdés, Nem, ez. látja, kérdés. jó, akkor tudja, mit törölve. Nem, nem akarok csalafinta. Figyeljen, nem, é. semmi csalafintaság. Azt mondja meg nekem, hogy a nőket miért zárták ki, vagy ugyanazért zárták ki, amért kizárták másból is. Annak idején? Aha. A nő státusza volt más. A nő a családban 150 évvel ezelőtt ugyanolyan eltartott státuszban volt, mint a gyerekek. Tehát a férfi volt a családfemtartó, ő adózott, ő volt a, a, a gazdasági subjektum és az ő eltartottjai voltak a család többi tagjai, a feleség és a gyerekek. Egy másik nem Csakért Csalafint a kérdés, ugye a Nemes Gáborhoz intézték, de szerintem ő is tud rá válaszolni, hogy Nemes Gábortól megkérdezel még egyszer. Azt kérdezte valaki, e, valószínűleg az ukrán háború kapcsán, hogy a Donbass területén voltak-e olyan tömeggyilkosságok, amelyekre bármelyik fél egyébként olyan módon hivatkozhat, hogy azzal kapcsolatos retorzió követte? Tehát, hogy az, a, tehát a retorzió az valójában az arra való reagálás. Nem tudom, ennél pontosabban megkérdezni. Tehát a Donbass terület. Igen? Én, mert oda, Igen. én olvastam erre való hivatkozást, de nem láttam magát a történetet, tehát így ebből adott dolog, hogyha azt mondanám, hogy nem láttam rá bizonyítékokat, hogy egy kicsit már azt is mondanám, mint a száfóli akarnám, de olvastam, hogy erre hivatkoznak, hogy a Donbass területén volt állítólag ukrán szabad csapatok által, az oroszok ellenek, tehát most, a, bocsánat, a Dombasznak is két része van, mert a Donbassnak van az elszakadt része, és Igen. Az, az ukrajnához tartó nem tudom, melyikre gondol a hallgató. De tehát olvastam erről szóló híreket, de nem néztem utána, hogy ezek mennyire megalapozottak. Azt árulja el nekem, van igazságos háború? Hát Lenin szerint van. Nem, <gül> nem, nem úgy tanultuk annak <gül> De én most önnel beszélgetek. Ha megadja a Lenin számát, én fölhívom. <gül> ja, jó, jó. Csak a helyét tudom, ahol most található. A... Ott én is voltam. Én nem voltam, csak láttam. Én voltam. Láttam, autó volt, én voltam. E én voltam e nagyon a régen a volt, volt, megmondom önnek, hogy mikor volt, valamikor e azt mondja, hogy szerintem a hatvanas évek második felében. S emlékszem, hogy jött. nagyon tisztelet tudóan kellett viselkedni. Igen. Aha. Én Most voltam a básollyban, a... is, ön volt a básollyban? Nem. nem. Én Moszkvában egyáltalán nem voltam. Én a voltam, a Mari... Marinsky. Marinsky, Marinsky. haló. Nem fogom tudni, nem fogom Jó, tudni tisztíten tisztíten még meg nem tudom, miről van szó. Színház, színház, palett. Uh -huh. uh, Én Kievben lénye... voltam, operában, és láttam a Gizel, csak hogy akkor végigvegyük. Ő volt-e Kievben? Voltam Kievben, méghozzá akkor voltam, többször is voltam Kievben, miniszterként is voltam Kievben, és biztosként is voltam Kievben. Voltam a Janukovics, ugye, Janukovicsnak hívták, Janukovics időszakban is, és a Poroshenko időszakban is voltam Kievben. Szóval, van-e igazságos e, háború? Tehát, hogy van, bocsánat, még egyszer, ne kerüljem meg, a 90-es évek elején egyszer a magyar televízió vetítette egy szenzációs emlékein szerint BBC sorozatot a kelet-európai mauzoleumokról. Bár, hogy a kommunista diktátor, Aha. ugye több is volt, de ezek közül azt hiszem egyedül a Dimitrov és a Lenin Mausoleum maradt fönt. És egy nagyon-nagyon érdekes volt az a sorozat, hogy esetleg valaki hajja is, és, és hozzá tud jutni, akkor szerintem azt az internetre, hogyha föl lehet megtenni. Ez egy nagyon érdekes sorozat volt. Na, no. nem tudom, van-e igazságos háború. Biztos, de van, van, talán én hajlok arra, hogy, hogy valóban, amikor valaki a hazáját védi, akkor az egy igazságos egy háború. De hogy abszolút értelemben hogyan lehet meghatározni, hogy igazságos és igazságtalan háború, ezt nem tudom. Ez, ehhez ehhez morálfüliófusokat kellene azt hiszem, megkérdezni. Én az kevés vagyok. Mennyire más... Én általában a háborúhoz kevés vagyok. Tehát az, nekem annyira az én világképen logikáján túl, túl van, hogy ugye látom, tudom, hogy van, de, de racionálisan nem vagyok képes elfogadni, vagy annyi, annyi szenvedéssel jár, annyi szenvedést látok, hogy nem tudom sohasem, hogy mi az, amikor valaki azt a döntést hozza, hogy na, akkor, akkor most megépítek egy tudom. Látja magát katonaként? Hát, látom, igen, látom időnként. Most már abban, abban a korban vagyok, hogy már nem kell mindennapos uh, vízióként ezzel foglalkoznom, de látom, mert hát láttam is, voltam. Én ugye 1984-85-ben először vételiskönz a leegerszegen voltam e, katona, tehát tudom ilyen. Még, ha, még ha más időszakban is, máshogy is, de azért mégis az is, az is katonaság volt. Ha azt kérdezem öntől, és ne vissza, és nincs időkerese, hogy ez az egész, ami most van, és nem, nem tudok ennél pontosabban, kérdezni, ez hogyan szüremlik be az ön tudatába és okoz időnként nagyon kínos pillanatokat, mert, mert nem tud vele mit kezdeni, de nem tudom ennél konkrétabban megfogalmazni e, már, ami tőlünk keletre zajlik. Mindaz, ami ennek a hatása a mi életünkre, amiben feszengünk, amiben olyan kérdésekre kell válaszolni, amelyekre nem lehet őszintén, vagy ha őszintén lehet, akkor az ember abban olyan frontot nyit, ön különösen, mint képviselőjelölt, aminek most nincs itt az ideje, ha fogható a kérdés, akkor, akkor válaszol erre? Tehát próbálok. Egyrészt, egyrészt ott van a, a hétköznapokban, a mindennapokban. A feleségem és a családom elment önkénteskedni, akkor, amikor még a keleti, a pályaudvarokon voltak az ellátópontok, vagy a, a menekült fogadópontok, és akkor ők többször is voltak segíteni a menekülteknek, tehát ott a családban is beszéltém, sőt, kapcsolatban is vagyunk egy menekült, családdal, tehát abszolút része a hétköznapi életünknek, a gyerekeknek is, uh -huh. a gyerekek életének is, ők is érték, ők is uh -huh. próbálják. Ők is, meg, és és ők is ott voltak? Ők is ott voltak, a hakazon is. A másrészt pedig... És találtak maguknak rész... ott olyan uh, munkát, vagy nem tudom, minek nevezzem, Igen. amiben hasznosnak érezhették magukat? Igen igen, igen, uh -huh. igen, igen. Másrészt pedig nekem ez kicsit áttételesed, nem eltávolítani akarom magam ettől, de tény, hogy én nekem egy, ez távolít, mint a dél táború volt a 90-es évek elején. Ott ez nekem ennél ott, akkor az nagyon megviselt. Részben a kötődéseim miatt is, meg a, a, a, a, a, a, a tragédia újdonsága miatt is, vagy én, én tényleg abban a nagy fitben értem. A 80 as 90-es évek fordulóján, hogy, eh, hogy főleg az, hogy a hidegháború is megszűnik, azzal a háború Európában már nem, nem elképzelhető. És akkor robbant ki, közvetlen a közleten szomszédságunkban, ráadásul olyan emberek is elesodrottak ebbe a háborúba, akiket ismertem, személyes barátaim voltak, mindenki túlélte hála hálaljó de különböző oldalakon voltak. És, és kapcsolatban voltam velük, és az, az lelkileg akkor engem nagyon megviselt. Most az orosz-ukrán háborúban... Amikor azt mondja, hogy lelki nagyon megviselte, akkor valójában az mit jelent? Egyrészt az, az egy rossz lelkileg is egy rossz periódus volt nekem, tehát a, a, a, mondom, hogy a hangulatom, de az nem adja le ezt a, nem adja ki ezt az érzést. Másrészt sokkal pessimistább, vagy ha úgy tetszik, akkor realistábbá váltam az embert illetően. Általában a, a, a konfliktusokat illetően. Már megkockáztatom, hogy azt is mondod, hogy akkor váltam, az lényegesen konzervatívabbá váltam az emberekkel kapcsolatos felfogásomat illetően. Ez mit jelent? Ha, ha, ért, igen, át, Értem, de nem teljesen. Antropológiáilag sokkal kevésbé optimista. mi hogy így a... Leten. Tehát szembesültem az ember egyrészt az, a, az ember gyarlóságával, másrészt pedig az ember, ember irracionális. Rossz a kérdés, előző. de nem tudom jobban föltenni. Volt abban önnek akkor ott konkrét dolga, vagy passzív volt? Ténylegesen passzív voltam olyan értelemben. Volt volt dolgom, hogy ezekkel, ezekkel az emberekkel tartottam a kapcsolatot. É, próbáltam, próbáltam benne. Oldaltól benni. függetlenül. Hát tulajdonképpen oldaltól függetlenül. Persze a szívem húzott valamerre, de, de értettem a tragédiáját a másik oldalnak is. Ez egy nagyon bonyolult időszak volt. Igen, ez a 90-as első fele. És... Ehhez képest. Nekem Tudta, hogy kinek van igaza, és kinek, nem. Igen. Igen. Most is, is tudom, hogy kinek voltak a Ha én gondolom, a horvátoknak igazuk volt, akkor a szerbek egy tragikus tévedés áldozatai voltak, amit, amit most már azt hiszem, ők is azért nagyjából éreznek. És az egészre rájött ez a. Ugye egy nem pusztán szerb-horvát ellentétről volt. És a Bosznia egyetnek sokkal annyira kép hanem a szerb még rájött egy jugoszláv. Tehát én ismertem, hogy mondjam, híthű jugoszlávokat, akik tényleg úgy gondolták, hogy sikerült létrehozni a, a jugoszláv identitást, ami etnikai törésvonalat vonalat és, és És ők akkor szembesültek azzal, hogy ez szép történt pillanatat. Boszniának ez volt az igazi. Tragédiája, politikai tragédiája. A jugoszláv statisztikák szerint a 80-as második felében éppen bosznia hercegovinában volt relatíve a legmagasabb a magukat jugoszlávnak vallók aránya, éppen a különböző etnikumközi házasságokból, családokból adódóan, akik magukat jugoszlávnak határozták meg, és akkor egyik pillanatról a másikra választaniuk kellett, hogy ők akkor most boszniai muzulmánok, horvátok, vagy szervek. és ezek között voltak, akik ugye, itt a vallások alapvető törésvonal, vagy az etnikum választó tényező, és voltak közöttük olyanok, akik nem voltak hívő, nem voltak vallásosak, és akkor mint egy vallást is kellett választaniuk maguknak, és nemzeti identitást is kellett választani maguknak. Ez egy nagyon bonyolult tömeglélek ami szempontból is nagyon bonyolult helyzet volt. Én most sem oldalodok meg teljesen, de úgyhogy picit jutunk, hogy illapodni látszik, ezt nem de Tehát ehhez képest nekem az orosz rára nincs ennyi információ, nincs ennyi kötődésem, tehát azt mondhatnám, hogy, hogy egy lépéssel távolabb van kérlek, de mondom, a családom részén azért így is így is látom, valamelyikre belelátta meg a Mennyire tud egy civil, mondjuk én, Mennyi? igazságos lenni akkor, amikor Politikusok megnyilvánulását látja a pro kontra az ukrán háború kapcsán. Természetesen igazi felelősséggel csak a kormányon levők tudnak lenni, hiszen rajtuk múlik az ellenzék ebből a szempontból nem visel terhelt. A tekintetben, hogy hogyan lavíroznak, ha ez egy megfelelő kifejezés, és talán ebben nincsen hangulati elem, annak érdekében, hogy az a nemzet, az az ország, amelynek a vezetése rájuk van bízva, az épségben maradjon, és minél kevesebb kárt szenvedjen, miközben az ellenzék, vagy az értelmiség, ez két különböző dolog, adott esetben akár a kormánypártokhoz tartozó értelmiség is, ennél keményebb, ennél határozottabb, ennél egyértelműbb állásfoglalásra vágyik, és ez ütközik permanensen, és azt kérdezem, hogy ön erre, hogy ezt egyáltalán érzékeli-e, és ezt akarja-e bármilyen vonatkozásban is megjeleníteni, vagy itt most választási periódusban, vagy választási kampányban csak félreérthető mondatokat lehet mondani? Vagy érzedem, olyan mondatokat, a magyar... amelyeket félreértenek? Én azt érzem, hogy a magyar közveremény túlnyomó többsége pacifista. Ez adódik szerintem az elmúlt száz őszáz év traumáiból is, meg biztos, meg sok minden másból. De... Elnézést a pacifistát, az hogy fogjuk fordítani ez esetben? Békepárti. Abszolút. Minden de fel, de a magyarok nélkül... azok békepártiak, vagy a magyarokra az élelőző inkább, hogy azt mondják, hogy hagyjatok bennünket nyugton, mert a kettő nem ugyanaz. Nem, a magyar, szerintem ma a magyar közvélemény feltétlenül kívül békepárti. Békepárti. Nem akar áll, semmilyen ámolítani. Én nem tudnék most mondani olyan célt, ami a magyar közvéleményben, háború párti... A, a, a, a, ebben nem fogunk vitatkozni, de, de például, hogyha azon gondolkodnék, hogy hogyan kéne toborozni embereket békefenntartásra, akár a szó passzív értelmében, az már okozna gondokat. mhm? Uh -huh. Értem. Ez lehet, ez lehet, hogy így van. Ez, erre nem gondoltam erre. Mert, a... mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a magyarok pacifisták miközben békétlenek. De tudom, hogy a kettő nem összefüggő, vagy csak ne, tehát, tehát miközben a nyelvileg kéne a kettőt elhatárolni egymástól. De hogyha az oroszok és az utánok is csak békétlenek lennének, és nem háborúznának, akkor szerintem ezzel mi tökéletesen meg lennénk. Tehát így országon belül... Igen, csak valami, ne felejtsen, hogy, de... hogy olyan országról beszélünk, ahol azt mondják a politikusok és a politológusok, hogy hideg polgárháború van. Hány éve mondják azt Magyarországról, hogy hideg polgárháború van? Tehát pacifistáknak nevezzük a magyarokat, akik egyébként hideg polgárháborúban élnek. Hát nem agy. Hát igen hát, nem, vagy én nem tudom. Szerintem nincsen, most szerintem nincsen hideg polgárháború saját. Én emlékszem, 2006 és 10 között az volt, nem működtek az állami intézmények, nem volt stabil politikai többség, a gazdaság repülésben volt, olyan hitelvesztés volt a társadalomban, ami, ami 90 utáni időszakban is volt, az egy idegpolgárháború sejtet volt, hiszen mindennapos válság. De te a, a választási kampányt nézzük, van. hogy egyébként hogyan beszélnek a felek egymásról, hát tudja mit... Jó, de a választási kampány, ha úgy tetszik, ugye eredeti magyar nevén választási hadjára egy ritualizált háború. Hát ez egy két hónapra elengedett, ilyenkor a, a társadalom az agresszivitási potenciájának egy részét kiéli, leengedi, én is kapok olyan üzeneteket, hogy kihaj, aztán valamilyen eredmény lesz is 3. harmadikán a és akkor utána persze meg egy darabik háborog, az éppen aktuális vesztes, és örül az éppen aktuális győztes, de aztán megint elkezd szépen nyáron, elkezd normalizálni a művetés. És vitatkozunk, veszekszünk, de a magyar törésvonalak nem, nem példanélküli mélységűek. Tehát egy lengyel belpolitikában, bár most éppen ott az orosz háború miatt ugye van, vannak azonos pontok, de ott is folyamatos a bírálat egyébként. Egy horvát belpolitikában, nagyon-nagyon éles, a spanyol belpolitikában elképesztően éles törésvonalak vannak. És Magyarországon azért politikai okokból soha nem volt polgárháború, évekig tartó, kitartó polgárháború, amilyen volt Horvátországban, tulajdonképpen Lengyelországban is, 45 végén a Honi hadsereg és a Véd a, a, a, a hadsereg, vagy a Vörös hadsereg között. Tehát azért ebből a szempontból a magyar veszekedős, de, de nem, nem, nem agresszíven békét lenni szerintem. És mindez hogyan hat, tehát erre a nemzetre hogyan hat az, amit tőlünk keletre zajlik? Amit én? Amit tőlünk keletre zajlik. Tehát amikor arról van szó, hogy, én... hogy ebből maradjunk ki, miközben Igen. valójában ebből mindenki kimarad, és senki sem marad ki. Én furcsa módon azt látom, én csak azt látom, hogy ugye most választok nem vagyok ott Az ottani emberekkel találkozom. Ezért nem tudok az országos közvéleményekben beszámolni. De én azt érzem, hogy egy kicsit mindenki úgy érzi, hogy most békésebbnek kell lennie a belpolitikában is, a konfliktusokban is. Tehát van most nekünk elég bajunk. Egy kicsit ilyen érzek. Persze mindenkinek ugyanúgy megvannak a politikai megjegyzései, és a de én ennél a kampánynál nem érzek olyan erős gyűlölet faktort, mint a 18-asról nem igazán tudok beszámolni, mert akkor nem voltam van de a 14-es vagy a 10-es kampányban, nem. Mennyire is, sajnálja, hogy most nem biztos, mondván, hogy egy olyan Európa biztosa lehetne, amilyen Európa biztosa nagy valószínűséggel se előtte, se utána nem lesz senki? Hát igen, ez egy érdekes, aki, aki most biztos, az ugye kapott két év koronavírus járványt meg egy orosz után háborút, ezzel kapcsolatban az energiapolitikai, helyzetet vagy válsághelyzetet. Tehát az biztos, hogy, hogy ez most egy nagyon-nagyon érdekes időszak az Európai Integráció szempontjából. Hogy mennyire sajnálom? Nem, tulajdonképpen nem sajnálom. Tulajdonképpen nagy terveket most lehet szőni. Nem azt Igen, mondtam, hogy be is következik, de minden esetre ez okoz olyan lazulást, amit adott esetben később fel lehet használni. A lazulást annyiban értem, hogy egész egyszerűen a figyelem és az a tevékenység más-más pontra helyezkedik, és ebből adódóan a kötöttségek, lehet, hogy nem is oldódásról van szó, hanem a kötöttségek alakulnak másféleképpen. Igen, és ráadásul Történt egy példanélküli dolog is, ugye mindig én itt a beszélgetések során is el szoktam mondani, mert szóla le is szoktam írni, és aztán is mások, nagyon mások, sokkal okosabb emberek, hogy az Európai Unió külpolitikai értelemben ugye mindig egy bénakacsa, mert az első dolog mindig az, hogy a tagállamok összevesznek az Európai Unió közös külpolitikai álláspontját illetően. És ha megnézzük az orosz-ukrán háborút, akkor példátlan gyorsasággal alakult közös álláspont és még amikor a viták zajlottak, akkor sem a magyar sajtó sejtetéseivel ellentétben nem Magyarország volt az elsődleges kerékkötője a közös álláspontnak, hanem Németország és egy kicsit Olaszország, akik szintén nagyon elősen függenek az orosz energiától. De, de ők is félretették aztán a, a saját szempontjaikat, és, és két héttel ezelőtt, Verszályi Európai Uniós csúcson gyakorlatilag az Európai Unió erőt és egységet demonstrált, amire nem volt példa korábban sem az iraki háború kapcsán, sem nem is tudom, lehetne sorolni a külpolitikai kríziseket, de ilyen értelmű, ilyen, ilyen méretű egység nem volt az Európai Unió. Látja, ilyet sem mond magának, senki se. Feledkezzünk meg az itthoni választásról. Min, min, mi múlik azon a mi életünkben az önvéleménye szerint, hogy mennyi ideig tart a háború. Vagy ez tulajdonképpen olyan, hogy van rövidebb film, meg hosszabb film, és nincs jelentősége, mert valahol valami sugja nekem, de nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy érdemi jelentősége van, hogy mennyi ideig tart a háború. Igen, igen, igen. De igen. nem tudom pontosan megmondani, hogy mi az. Hát ez egy gazdasági szempontból érdemi jelentősége van, nem csak az energia miatt, nem csak egyrészt a nyersanyagok miatt, az európai ipar számára a nyersanyagok egy jelentős része Oroszországból, és aztán a feldolgozott alapanyag. Jó, de most ha béke lesz, lesz ha ők békét kötnek, akkor minden helyre áll majd az Oroszországgal? Nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés, ez. Erre senki nem tudja mondani. Attól függ, hogy lesz béke. Attól függ... Attól függ az az Oroszország, amelyik a béke kötésben részt vesz, az azonos lesz azzal azon az Oroszországgal, amelyik most vízi a háborút. Attól függ, hogy ki nyeri a háborút. Hogy nyerje valaki a háborút. De az egész energiapolitikára is nem csak a tekintetben lesz hatása, hogy egyéb iránt az orosz alapanyagokra hogyan lesz számítani, hanem mindaz, amit egyébként a felhasználhatóak, a klímacélokkal egybevethető energiapolitikáról gondolnak, abban óhatatlanul már most bekövetkezett egy változás, és ki tudja, milyen változás következik be még, miközben nem értek hozzá, csak érzékelem. Igen, igen, igen. igen, És ezt, ehhez, ehhez bocsánat. Ha hozzáteszünk a, a koronavírus járvány még nem lecsengett társadalmi-gazdasági következményeit, akkor csak, hogy szaporítsam az is a tényezőket. Tehát nem, nem, nem tudom, nem tudok választani erre a kérdésre. Tehát végül is csak egy olyan egyszerű példa, mint a digitális oktatás, vagy a digitális létezés. Fogalmam sincs, nem értek hozzá, nem foglalkozom vele ilyen mélyen, de nyilvánvalóan vannak olyan országok, amelyek e tekintetben most előbbre, és még előbbre tartanak, mint ahogy tartottak eddig, és vannak országok, amelyek ezt a lehetőséget nem használták ki, független attól, hogy mindannyian lemondtunk volna erről a lehetőségről. Igen, és, és akkor, hogyha az oktatásnál maradunk már, arról egészen világos felmérések vannak nem csak Magyarországon, de más európai országokban is, hogy az online oktatás milyen mértékben erősítette a társadalmi különbségeket a, a, a, a járvány alatt és a járvány utáni időszakban. Hogyan szakadnak le ezek a tanulók, akik amúgy is hátrányos helyzetű családokból jönnek, nem a digitális felszerelése tekintetében, de a szülők nem tudnak annyira segíteni nekik, a tanár távol van, az online oktatás nem ad olyan személy. Igen, tehát ezeket rengeteg, rengeteg olyan tényező van, ami, ami megváltoztatta azt a világot, a, ahogy mi ismerjük ezt a világot. Hát még egy beszélgetésünk van a, a választás előtt. Egyebek közt azért is volt ma ilyen... Lötyögő az egész, mert hogy az a rend. Az a pontos terhelés, ami volt rajtam, az, az mával szűnik, és egész egyszerűen olyan fáradtság tört uh, rajtam ki, aminek a következményeit érzékeli, és aminek a következményeit pontosan fogja érzékelni április 4-én. Természetesen, ha nyer, akkor azt átmenetleg lenyomja az adrenalin, de utána még rosszabb lesz. Tehát, hogy az ember azért... Szerintem azt a strapát, aminek ön ki van téve, csak el tudom képzelni, egyszer szívesen végcsinálnám, már mint ön mellett, hogy csak látom, szerintem az azért az alapvetően nem embernek van. Függetlenül, szerintem... hat, hogy nagyon pozitívan beszél róla, és azt mondja, hogy nagyon jó, meg hogy minden, de... Tehát egy olyan turnén van... Oké, okay, de ez nem... Tehát érti, ebben most nem mondtunk semmit se. Oké, okay, rendben van. Jövő hét... Vigyázzon magára, mert az országban... Viszont Én kívánom. Valásra. Viszont hallásom. Nabras és Tibort hallották. A következő riport alanyom hívott. Megkérdezem tőle, hogy mit szeretne. Ez egy bizonyos szempontból mindig ilyen műsor szerettem volna kérdezni. P. Péter ajánlott a figyelmembe a most következő embert, akivel beszélgetni fogok, akivel még sose beszélgettem, és kit tudja, hogy fogok-e beszélgetni még. És most azt kérdezte tőlem, és sose hallottam műsor, tehát azt se tudta, hogy Navras és Tiborral beszélgetek, hogy ihat-e még egy kávét? Nem mondtam, hogy most fogom hívni. Akkor mondta, hogy nem iszik. Hát mondtam, akkor igen, hát ezen nem volt, hát érték. Istenem. Egy Budi Ellen filmben biztos úgy lenne, hogy a, valaki azt mondaná, hogy iszik egy kávét, és aztán lövi tovább Mariupol, de... De tényleg egy hidegháborús, egy politikailag, egy hideg polgárháborús országban pacifistának lenni, az milyen? Ez úgy megmarad bennem. Vagy nincs hideg polgárháború, vagy nem vagyunk pacifisták, valami nem stimmel. Egy telefon belefér, Ferenci Zoltant, akkor néhány perccel később hívom, hagyjon nyugodt körülmények között kávét. Nézzék el nekem az indiszponáltságombat, valójában nem indisponált vagyok, hanem úgy estem a Lukán és most a másik oldalon vagyok, de ennél értelmetlenebb mondatot nem tudtam volna mondani. Ma eltereltek a pusztaszeri útról, és bementem valami zsákutcába, körülbelül így érzem most magam, mármint kitolatás közben, tehát aztán kijöttem a zsákutcából, kérdeztem a rendőrtől, hogy most mit kell csinálni, mire azt mondta, hogy körülbelül olyan volt, mint a, hogy tovább mehetek el, és akkor mondta, hogy nem látja ugye, mint amikor a pingvin megy a kocsmába, és akkor megkérdezi, hogy a pincér, hogy nem látod a nagybátyámat, mire visszakérdez a pincér, és hogy néz ki, mi azt mondja a Szerinted, hát körülbelül így beszélt vele a rendőr is. Nem tudom, abban reménykedtem, hogy azt mondja, hogy a másik sávot megfelezik, és akkor ott tovább lehet menni. De ha valaki tudja, mi történt a puszta, szerint elárulhatna. Senki nem akar semmivel előjönni. Sajnálom, hogy ez a buszos történet az nem hamarabb volt, mert ha most telefonálnának, most se lenne rá hosszabb idő. most már drónokhoz is mindenkiért. Minden, tehát itt Magyarországon az van, hogy bármilyen probléma beköszönt hozzánk másodpercek alatt, ahogy a Filipov mondta, tehát abban teljesen igaza volt a Filipovnak, amikor azt mondta, hogy az ukrán háború kitörését követően, hogy itt a megannyi Covid szakértőből másodpercek alatt háború szakértők lettek. Itt mindenki mindenhez ért. Én vagyok az egyetlen amatőr. 061 42 akar bárki bármiről beszélgetni vele? Nagyon röviden? Itt a váróteremben? Akkor hallgassunk egy kicsit, majd 8 óra valahány perckor akkor felhívom Ferenczi Zoltánt. Most akkor nem lesz se szöveg, se zene, csak két. Csönd. Yeah. <sighs> Merkívod word... Igen. Oh. Yeah. Kívánok. Jó napot kívánok! Kép is lesz? Uh, másodperc. perc, uh, a anyám. A beállításoknál ezt be kell állítani, ezt megtettél meg. Én türelmes vagyok. Olyan fáradt vagyok, hogy nem tudnék türelmet lenni. Hú, van még időnk, Persze, de benne jó, át, az adásban, de. tehát most a munkazaja hallatszik. Jó, <gül> alapfenébe kell ezt beállítani. Tudom is én, nekem is segítenek. Az jó, ez az régebben sokkal egyszerűbbnek mint. Jó Istenem, hát hogy csinálja? Mit csináljon, János? Köszönjük. Alul kell bekapcsolni, de mit jelent, hogy alul nem tudom. Az egérrel? Hú, ez telefonon van. Van egy kamerakép alul. Egy ilyen kis ikon van alul, és azt mutatja, én csupa fiatalabb vagyok körülvéve, gyakorlatilag azért dolgozom itt, hogy ezek a fiatalok ezek itt a akparkból engem megmentsenek, és ők ilyen kis izé egérrel így körben rajzolták, hogy alul van tényleg egy ilyen... Alul van egy ikonsáv, ez így van, azt, ha megböki... Ahogy hívások, partnerek, értesítések, fölirat van a telefonomon. Jaj, akkor most telefon, akkor most a fiatalok tovább gondolkodnak, felültik a fejükben a használati útmutató telefonfejezetét, és rövidesen valamilyen ötlettel fognak előállni. Hát, jó, ez az a reggel, amikor én izzasztom meg magát. Figyelj, hogy... engem meg az nagyon nehéz. Tehát ahhoz valami olyasmivel kéne előjönni, az. hogy akkor az lenne, hogy Úristen, akkor most erre én hogyan reagálok? Figyelj, én a maga munkában olyan magabiztosságot tudok tanúsítani, hogy abban ez nem tud kirívó lenni. Ez az egy engem is, és ad némi nyugalmat a számomra. Fogad, itt egyetlen egyik konstellától kellene. És föl nem látja? profil beállítások, na itt valamit találtam, általános üzenetek, általános, nem, megjelenítés, ja Isten, ez, ez látja, lehízz azt rögtöröggel. De ne, de ne. Saját profil, hm. meg ne a fiókomat. Elképzelés. Évek óta nem használtam. Ádám ah, mit mondasz? Az a hívásba belépni, és fönt, a, a, Lépjen be a hívásba. Nem tudom, hogy ez konkrét amit a jelent. De lépjen be. A, a, a kell Az én nevemre. Igen, igen, Tehát hogyha nem rákattint nem a, a, nevemre, van, a nevemre, igen. a híváshoz. És. Itt meg van egy kamera. Hát Ott igen, az egy az kamerát jel, talál. Ami a beállítások alkalmazások, Skype engedély kamera. Igen. Jó, hogy a telefonom eszközeinél kell ezt beállítani. Igen, igen, Világos. Aha. Ádám, ne hagyj magamra. <gül> meg főleg engem ne hagyjon magamra. Nem magának mondom, hogy Ádámról örül tudom, tudom hogy tudom, az Zoltán, az de minket. közben kapok instrukciót. Most úgy érzem magam, hogyha egy űrhajóban lennék, és most valami fontos dolog van, amiben semmit nem tudok csinálni, de más emberek segítenek. Ádám, mit kell csinálni a Ferenc úrnak? Jól csinálni, de csak az a baj, hogy nem tudom, hogy fontosabb hajlóra. Okolmazásuk. Okolmazásuk. Megvileg ember, hogy nem tudnám, hogy van, amikor tudnám. De úgy vagy neked felben jutatennél, hogy ő sem át valószínűleg azt mondták, hogy elvileg nincs nagy probléma, csak lehet, hogy nem ott van, ahol kéne. Tehát ez hajz megnyugtatja. Skype. Engedélyek. Engedélyek. Itt vagyok bent az alkalmazás Skype-ban, és akkor itt most mi a fenét kell nekem? Ádám. Az a baj, hogy. Meg kéne nyitni a Skype-ot. Meg Skype azt megnyitottam már, csak hogy az a baj, hogy azt is És mondja, lát a... neveket? Tessék, de azt engedi, csak engem nem enged magának, mert hogy azt mondja, hogy telefonomban itt az alkalmazásuk Skype alatt valamit csinálunk, el, és itt vagyok a Skype-ban, de... Miért ha újból felhívjuk, Ádám, akkor... Nem vagyunk előbbre, vagy most menet közben kell ezt csinálni? Lehet. Nem tudom, hogy hogy van a műsori, de lehet, hogy ez a mérsékelten ne, ne, azt meg fogjuk oldani, tehát uh, nyilvánvalóan egy bizonyos idő után ezt abban fogjuk hagyni, mert amiatt hívom azért, az legalább ennyire fontos, de ez még bőven belefér a legérdekesebb pillanatai a mai műsornak. Nem, mintha a Navracsicsal beszélgetni, az nem lett volna jó, de ez kifejezetten. Gyerekek, szeretnék sikerélményhez jutni, és Ferenc is szeretném sikerélményhez juttatni. Mit tegyük? Tudom, milyen probléma. Okay, de, de akkor mit kéne tenni annak én. Belebonyolódtak a fiatalok. Olyanokat mondanak nekem semmi értelme, de én értem, hogy miért mondják, tehetetlenek valójában. A kevésbé unalmas vokális élmény megadása, azt gondolom, nem egy ilyen nagy előny az önműsorában. Nem, nincs, nincs akkora jelentősége, csak én most már szeretném, hogyha siker lett. Tehát, tehát, Igen, ez egy Ön ti szeretném egy ilyen sikerélményhez juttatni, meg mindannyiunkat. De ha most betelefonál Igen. valaki, hogy mit kéne tenni, figyeljen, szálljunk rá még két Lakatos, Jó. vagy bárki más, most tudnak telefonálni, mert a Skype-on a telefonvonal vonal is szabad. Akar-e valaki, Ferenc... Na, például mindjárt van itt egy ember. Jó reggelt! Ahó! Valaki telefonál, de meg se szoglalt. Akar-e valaki Ferenc úrnak tanácsot adni? Mit csináljon a telefonjával? De most nem vicces a helyzet. Nem is tragikus. Tehát ez egy... Na mi, miért sikkelten izgalmas? Nekem de... nagyon. Tehát én kifejezetten azon vagyok, hogy sikerüljön. Tehát még az is létezik, hogy a jövő héten föl fogom hívni, és a semmi más nem akarok, mint hogy sikerüljön. Jó reggelt! <gül> <gül> <gül> Jó kívánok. Ferenci úrral legyen kedves megszakítani a beszélgetést. Majd újra felhívni Ferenci urat, és amikor Ferenci úr látja, hogy bejövő hívása van, akkor a kamerát engedélyed a hívás felvétel előtt. Hallott, amit mondtam? Igen, csak, igen, csak er, erre dob föl egy hogy valamit a... Szóval szóval szóval. meg a De azt mondják, hogy szakítsuk meg a beszélgetést, és akkor kopítsuk rá. Megszakítjuk a beszélgetést. Na, szakítsuk meg a beszélgetést. Komolyan, tehát bennem az van, hogy nem beszélgetünk Ukrajnáról semmit, rossz szöveg megvár bennünket. De most sikerüljön. Látni akarom Ferenc Meg lett a mai műsor. Kész. Ennyit. Sose gondoltam volna. De az élet nem hagy cserben. Meg önök se. Hívjuk fel. Én egyébként baromirá nem vagyok. Elégedett a saját látványom, valóki magamat nem is nézném. De most... Most mi a helyzet? Azt írja, hogy eszközbeállítások, alkalmazások, sky, engedélye, kamera. Öö, tehát, hogy igazából ugyan, ugyanezt írja ki, de amikor bemegyek a telefonomba, akkor nem adja az engedélyeknél oda a kamera lehetőségét. Emberek segítsenek Ferenci egy ötlet már volt, ez most nem jött be. 06171242. Ki a következő, aki segít a bombázó tisztnek? És hogy milyen telefonja van, de mindegy, de ugye van egy ilyen beállítások, ugye vannak alkalmazások. Azon belül van egy, van, egy jogosultságkezelés kezelés kezelő. És azon belül lehetséges, hogy a felsorolja azok, akik vannak mindegy, és ott van közt, hogy kamera. És ott fel van sorolva, hogy mely alkalmazások jogosultak a kamerát használni. Ön ezt hallja? Jogosultságok között, hogy kamera használat Ja, itt van. Kész, megjött. Figyeljen. Már érdemes volt. Ha nem lenne háború, most már csak a, a, a hangja szűnt meg. Most hangja nincsen. Ha hall engem, akkor könnyen lehetségesen most helyre kell állítanunk a hangot. Semmit nem lehet hallani. Mi az, amit csinálni kérem? Most már kép van, de nincs hang. Van kép, de nincs hang. Abban tud segíteni, most már képet ne akarjon. Igen. Én szerintem az lenne a megoldás, hogyha a headset nélkül használná, mert hogy ez néha azt csinálja, hogy néha nincs hang, néha nincs kép. És most, most nincs hang. Tehát most, most nincs headset, de, de nincsen hang. Úgyhogy ez most nem... De ki a headsetet a gépből? Ki? Ki? Ki? Tökéletes. Figyelj, egy új műfaj fogunk létrehozni. Igen. Tehát ö, Ön egy addiktológus, de most más. ezentúl túl más lesz. Ilyen hogy ez a... Mire gondolsz? Ki, ő. Hogy van egy mikrofon gomb, a, a, a, a, azt nem nyomta el ki a készüléken. Nem. Figyelj egy új, új képességem lesz majd, hogy szájról fogok olvasni, ez, ez, ez, ez még eddig nem volt. Jánoskám, vagy hallgatók, nézők, segítsenek már nekünk, hogy Ferenci úrnak most már van képe, de nincs hangja. Eddig volt hangja, de nem volt képe. De nem tudjuk, hogy van-e a Ferenci úr készüléke. Hát igen, erről beszélek, most felfedeztük azt. Ez nem valószínű, tehát ezt ez most. Igen? Véletlenül Ferenci úr nem lát a telefonján tisztelettel egy, egy, egy mikrofon, egy mikrofonjelet, és át van húzva. Koppincsor rá, Ferenc úr, Nem, Ferenci úr így rázza a fejét, és ha csak nem bolgár, akkor... Akkor kopincsor rá mindentől független a mikrofon gomra. Tudja mit? A bogon nem lehet. Ja, most ért rajta az a jel. Uh -huh. Értem. De most úgy van, hogy Ferenci Zoltán, és most igen, akkor most megszüntette. Most akkor jó. Na, ott. Na, mit tegyünk, emberek? Ön nem találja velem a kontaktust? Valószínűleg nagyon messze van. Mit tegyünk? Emberek segítsenek. Ne, figyelj, nem. Ezt most, tehát én szeretnék egy kontaktot teremteni Ferenc úrral, mindentől független. Tehát ez a vágyam. Jó reggelt. Ő már telefon... Igen? Igen, még egy próbálkozás hátra sikerül, hogy esetleg most fordítva próbálják meg. Tehát másik fordít? oldalról kezdeményezze meg hívást. Hogy ő hívja minket? Így van, mert akkor lehetséges, hogy az a beállítás az automatikusan helyreáll. Jó, rendben van, de mit kell, hogy hívjon? Igen. De mit? Igen. De jó, van. jó. Ön, ön hívja meg engem. Tehát most kapcsoljuk. Ki az egészet, és kezdjük előről. Most ön hív engem. Tökéletes. Ja. Én most Ferenc Zoltán vagyok. Figyeljem! Tökéletes. Tökéletes? Tökéletes. E, aki engem ismer, az, ismer az tudhatja, hogy én valójában ilyen vagyok. Tehát ha most nem lenne az a téma, ami, akkor azt mondanám, hogy az le van szaharva. de ezt nem mondhatom, mert azzal olyan mértékben magamra haragítaném az embereket, de ha volt vágyam, akkor az ez. Maga az egyetlen ember, akit ismerek, aki ilyet mond. Berakhatom a hetszetemet mert nekem B a hangszorom. viszont. Bármit berakhat, amit akar, én az Figyelj, én, én már elértem az azt, a célom, én azt szerettem volna. Ut utolsó próba, hogy így hall engem, János? Még jobban. Figyelj, ah, egyre jobb. <laughs> Lassan 3D-be leszünk. Semmi más nem akartam, mint ezt a problémát leküzdeni. Nem állítom, hogy pontosan úgy fog alakulni a beszélgetés, legfeljebb vissza fogom hívni egy másik alkalommal, um, amit ön... Ukrajnában tett ez a segélyszállítmány ennek volt-e bármilyen előképe? Tudnia kell, hogy nekem van egy-két emberem, én egy nagyon lehetetlen pali vagyok, és alapvetően mindenkit elidegelítek magamtól, de vannak elmebetegek, akik valamiért kitartanak mellettem. És Prém Péter, ezek közé tartozik. És Prém Péter, nem tudom, önismerje őt? Há, hogy ne, nagyon jó, ő azt mondta, hogy mi lenne, ha beszélgetnék önnel, és a Péter nem nagyon tud olyasmit mondani, amire én nem mondanék igent. Többszörösen lekötelezettje vagyok, szerintem egyszer-kétszer összeruktuk a port, de ezzel együtt. Tehát valójában a mi kettőnk beszélgetésének a generátora a Péter, én őről roppant keveset tudok, majd többet fogok tudni a beszélgetés után, és azt kérdezem, hogy az az akció, aminek, a, aminek okán megkeresett a Péter a háború kapcsán, abban az, ahogy ön teherautókkal 100 millió forint értékű adományjal Ukrajnában járt, az valójában mennyire szokatlan az ön életeiben, vagy mennyire nem, tehát hogy ez a tevékenység, nem az ukrá háború nyilvánvalóan. Egyről gyors helyesbítésben, tényleg kínosan érzem magam, mert nagyon szeretek ideg idegen tollakkal ékeskedni, de, de itt, itt azért nem én rólam van elsősorban szó, hanem volt egy egészen kitűnő csapat, volt egy szerencsénk, volt egy véletlen, és voltak nagyon jó emberek. A kezd, ami az én szerepem volt egyrészt a kezdeményezés, a párommal, e ebben a nappaliban, a háború utáni nap ültünk reggel kávéztunk, és egyszer csak kipattant a fejünkből, hogy itt valamit tenni kell. De Ez mivel a legesület... foglalkozik egyébként. Hú, én, ö, én nekem van egy egészségügyi vállalkozásom addiktológiai életvezetési tanácsadással, személyiségfejlesztő tréningekkel. Ez kábítószer, vagy miről van szó? A, hát, kábítószer, alkohol, de ami engem igazán izgat, azok egyrészt a viselkedési addikciók, tehát azok a kóros viselkedési szokások, ami tök téma, de engem nagyon érdekel, illetve ami még érdekesebb, azok a szervezeti struktúrák, a társadalomban, amelyek a nem kíván függőségi helyzeteket és a visszaélésszerű helyzeteket megerősítik. Ez, ez, ez az én terem ez a fő fókuszom, de egyébként igen, tehát vannak a, tehát nagyon régóta, közel a 30 éve dolgozom szenvedélybetegségekkel és szenvedélybetegekkel, és ebben a mind a legális, mind az illegális drogot fogyasztó majd jutott és segítséget kérő emberek is a fókuszomban vannak. Csak közben írok Nemes Gábornak egy SMS-t, hogy pár perces csúszunk, de mindenképpen hívlak, mert nem szeretném félreérteni. Ezen kívül milyen tevékenységet folytat egyházit, mást? Én az, a, tehát az egyik legfontosabb fókuszom az, hogy református lelkész vagyok, de én dolgoztam az állatkérben, majomházban, iző, reklám szakmában voltam értékesési vezető, Targoncás. Mert egy poliészter, ahogy ezt kalocsán mondták a seregben. <gül> Mert <gül> Jó, oké, ott, ültek, ott, ott ültek a szobában. A feleségem mivel foglalkozik? Ő pszichológus, pszichológus. Ott ültek a szobában, a háború kidobbanásának. Le tudja írni az, hogy milyen hatásgyak. Én megmondom önnek őszintén. Tudja, mint ez most egy ilyen szituáció. Én Majd. ültem a vécén, és készültem a műsorra, és felhívtam a barátnémet. <gül> ez valamikor hat órakor volt. És kérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy kirobbant a háború. És én ott ültem a vécél, és fogalmam nem volt. Tehát készültem a napi műsorra, természetesen tisztában voltam a háborús fenyegetettséggel, de valamiért a telefonom nem dobta be, és a készülésemben nem mentem rá semmilyen hollapra. Magyarul az mindent átír, de, de konkrétan, tehát ott mindenkit fölhívtam és megkérdeztem, hogy akar-e abban a módon beszélgetni velem, ahogy egyébként szoktam, ebben csupa híres ember volt, és az ömével abban állapodtam meg, hogy nem. Az önök életét mennyire írta át azon a reggelen a háború? Ez hát egy csütörtök reggel. reggel volt. Hát, én nem műsorvezető, nem úgy de hát. Jó, jaj, most őszintén elmeséltem, ég. hogy ott hogy, hogy velem nem nem mi nem esett nem. meg. Ez hát, most annyira oda, hatott oda. rám ez a performance, ami kettőnk között volt, hogy túltettem maga minden gátlásoban. Nekem ez egyébként is könnyen megy. Én, én is nevetem akkor. Szóval, hogy, hogy hát nem abszolút sokkoló, tehát, hogy ez azt hiszem az a forgatókönyv, amire senki nem gondolt, vagy én nem hiszem, hogy orosz vezetésen kívül. Hát én, én, én teljesen, tehát minden érzés, a döbbenet, a, a félelem, az ijátség, a segíteni akarás, a mi lesz, ha nem tudom, sorköteles vagyok-e még, a világháború, hova menjünk, honnan szerzünk vizet, és hát mi, mi az én feladatom ebben az egész helyzetben. Hát eze, eze, ezek kavarogtak. Hány abban. óra volt? Ez ilyen reggeli órákban volt, nem tudom, 8-9 között valahogy így. Tehát ez nem az tett. első sok hatás volt, amit a. a hír maga kiváltott. Először nem is ittem el, mert hát azt gondoltam, hogy valami tévedésből elszállt uh -huh. egy raktat, de, de, de igen, KB. És mire jutottak? Hát én az nap elkezdtem meghirdetni egy csoportot, és amire először már Facebookon, tehát ilyen tök a ez a szem dilettantizmus és, és, és, és, és ilyen, ilyen tudatosan vállalt naivitás. És igazából amit én szerettem volna, az az, hogy 3-4-5 furgont valahogy összeszedünk, emberek aranyosan... De milyen csoportot hozott létre? Hát, egy, egy, egy eseményt, ez a... Még abba is bírnáztam, látja, én, én, én még ebbe is bírnáztam. tudta, vagyok. hogy mire van szükség? ]MM. fogalmam nem volt. De először. akkor mégis csak. Vala, tehát azt érezted, hogy tenni valója van, de hogy ez a való az mi legyen, hogy árkot kell-e ásni, vagy tüzet oltani, az nem ugyanaz, avval kapcsolatban volt elképzelése? Például, hát, hogy ebbe is ilyen furcsa működem, mindig visszafelé gondolkodom. Megnéztem a naptárt ott van egy négy napos szünet, március 15, de addig lesz idő arra, hogy kitaláljuk, hogy mi mindent szedjünk össze, és abban a nem tudom. De ez már akkor februárban, március 15 jutott az eszébe? Ö, ö, a a február 24-e környéken A vége felé igen. Hát ö, azt néztem, hogy, hogy reálisan mit, mit, mit lehet meg, meg, megcsinálni. Tehát, mi, mi az az idősáv? Mert hát azért én többször voltam Ukrajnában, az, az nem az a történet, ahol az ember... És miért volt a... többször Ukrajnában, ha ez elmondható? Abszolút elmondható. Hát ha hasonló okokból kifolyólag volt, voltak baráti kapcsolataink, és hát több alkalommal vittem én oda olyan segélyszállítmányokat ott Kárpát aljára, amikor szerettem volna segíteni azoknak az embereknek, akiknek kevesebb jutott az élet. Nagyon minden. jól beszél. Hasonlítsuk össze a két helyzetet. Mi a különbség? Van -e egyáltalán kül tehát mindenképpen van különbség, de valójában amit most vitt és amit akkor vitt, azok között mi, mi különbség van? Hát ott elsősorban tisztítószereket vittünk. Mit? Ruházat, Mit? Tisztítószereket, Igen? tehát ott volt egy nagy, nagy, nagy árvíz, volt egy nagy árvíz. Igen? Tisztítószereket, gyógyszereket, ruházatot, kevesebb élelmiszert. Most, eh, ahogy elkezdtük szervezet, hát, ötszögőt lassan eh, állt ez össze, és egyszer csak hirtelen meglendült, eh, de már és egy és pillanat, van egy nem ilyen. tartunk még ott, hiszen. Jó, jó, jó, jó. jó. Tűröm, nem, teljesen jogos, amit csinál, csak ugye például azért azért az ritkán szokott előfordulni, hogy a gyűjtésnél permanensen elmondják, hogy legyenek szívesek ruhát, ne hozzanak, mert az van, arra nincsen szükség. Ez itt később volt. Ez később volt, nagyon jól beszél, hogy később volt, de ez pontosan arról szól, hogy amikor az ember segíteni akar, hogy akkor pillanatok alatt föl tudja-e mérni azt, hogy a másiknak mire van szüksége, miközben a másik még nem is mondott semmit hiszen ő ezt az egészet a saját iniciatívájából hozta létre, és nem azért, mert Ukrajnából fölhívták. Ez így van. Hát igazából, amit én szerettem volna, az... az, az, az, az, az mert csak az, még egy példát mondjak, ugye volt egy háttérbeszélgetés a főpolgármester helyettessel, aki elmesélte, hogy itt volt valaki, egy hölgy, egy fiatal hölgy, aki ellátást kért, és aztán nagyon szemérmesen azt kérdezte, hogy valaki ellátná-e a sebét. És hát akkor ugye az ott levők azok gondolták, hogy elvágtá az ujját, vagy bármi más, és mondta, hogy hát nem erről van szó, egy gulyó van a kezében, és azért egy pillanat alatt átalakult a helyzet, mert ugye sok mindenre készültek, de erre nem. Most ugye ezeket, ezeket az ember extrémként éli meg, ugyanakkor egy háborúban ez nem extrém. Ott ritkában vadak a kulóval, okozott se, gyakrabban fegyverrel. Az első gondolat tényleg az volt, hogy a mindennapokban, tehát baba ápolási termékek, tisztítószerek, én először még ivóvízre is gondoltam, de hál' istennek, erről gyorsan lebeszéltek, amikor így elkezdtem erről beszélgetni, ruházati cikek, takarók, gyógyszerek, ez, ez, ez, ez volt. Mert ugye két lehetőség volt akkor ott az első pillanatban, vagy három nap múlva ennek vége lesz, én, én egyébként kb. ennyit adtam neki, hogy három-négy nap, és akkor is egyébként ott ennek helye van, hát amikor legutóbb voltam Ukrajnában, 90%-os volt a munkanélküliség, amit Magyarországon nem tudom most hogy van, de akkor is sokkoló volt, amikor erről meséltem, ha tovább folyik, akkor pedig még nagyobb szükség van rá. De akkor még nem tudtuk, hogy ezt hova vigyük, csak azt, annyit tudtam, hogy nem a határon, és szeretném bejebb vinni, belső Ukrajnába, hogy bejebb, mint Kárpátalja, tehát minél közelebb, biztonságos közelben a frontvonalhoz, egy olyan 2-300 kilométerre megközelíteni a frontvonalat. Egyszer, többször. Az, én, az első, amikor, ez már kicsit később volt, amikor már kezdett látszani, hogy itt tényleg megmozdulnak emberek, és ez meglepte látszani... meg. Nagyon. Hát az, ami a végelet, az, hát én ezt most sem értem. Nagyon örülök neki, meg, meg igazából én azt hiszem, hogy... Én a felületet egy, adta, és az emberek azt mondták, hogy én is, én is, én is, én is? Hát igazából a barátaimat szólítottam, meg kellett nyilván... So, és kellett ez képes képes sokkal képes képes többen jelentkeztek? Hát, de nem csak úgy jelentkeztek, hanem olyan volumenű adományokat ajánlottak. föl. például a Goodwill Farma 50 millió forint gyógyszeradományjal támogatta ezt a törőtételt. Mi bár... ez ez ez a jellegüük? most antibiotikumtabletára keves kevésbé van szükség. <há> Ott, hát bár... ki tudja, hogy egy ezet, de igen. De hogy, hát igen. Antibiotikum, lázcsillapító, láz és a háborús sérülésekhez szükséges de szerek. Tehát praktikus. Abszolút, tehát ilyen. Még ugye itt is voltak ilyenek. Szállítóeszközökről egyértelműen lehetett tudni, hogy azok rendelkezésre fognak állni? Nem, semmiről. Hát mondom, ez egy nappali szombat reggel a Mit fett. gondolt, hogy egy kis autóval vagy egy furgonnal, vagy mivel fog elmenni? Négy-öt, né, négy három-négy-öt furgon. Igen, És abban egy... tisztában volt, hogy ennek nincs jelentősége, csak akadékoskodom, hogy végül is ugye ez olyan, mint egy óriási száj. Ráadásul egy permanensen nyitva lévő száj, amely iszonyatos mennyiségű dolgot tud elnyelni gyógyszerben, kötszerben, élelmiszerben. Hát akkor egyszer hogy... kimenni hat autóval lehet, de az ember könnyen lehetséges, hogy amikor visszajön, akkor a hiányérzete nagyobb lesz annál, mint amit adott. Nem tudom, nem voltam ott. János, ennyi. Tehát, hogy én nem vagyok egy országos segélyszervetnek a vezetője, én nem vagyok állami tisztviselő, nem szakmár. Ez nem, a lelkismerete hangjának való megfelelés. Fú, ezt nem tudom, hogy így lehet. Szerintem ez egy ilyen kötelező érvényű magatartás. Okay. Mondjuk így. De, de, hogy én ennyit tudtam, és, és ami, ami lett, az azért az nem én vagyok. Tehát, hogy és azt úgy, tudta, hogy ez mind március 15-e környékén lesz. Ez volt az egyetlen fix pont, hiszen, hogyha, tehát amikor én vezetői szerepekben vagyok, akkor nekem az egyik nagyon fontos fókuszom, hogy a csapatom az jól legyen, és az erőforrásaival Ezért de de de Ez de da, Jó Hát ez most, fú, összesen, hát akikkel kim voltunk, az húsz fő. Tehát ez 11 autó és egy tűzoltóautó, amely a műszaki biztosítást adta, Műszaki biztosítás apika, hát, mihez kellett? Például volt egy tengelytörésünk, tehát, hogy, de ezt, akkor ott ezt ők nem tudták volna ellátni, mert bármi kocsanás, becsúszás, szerelés. Meddig mondta, jutottak? Lembergig, ez volt az tehát három, három B-tervünk volt, tehát Lemberg az első számú tervünk. Az mennyire van a határtól? Ez 200-valahány kilométerre, nem messze, és 200-valahány kilométerre volt a frontvonaltól, Illetve hát aznap reggel ott van egy katonai bázis, a, ugye ott lengyel és lib határok között, amit, amit egy repülőtér, amit bombáztak, de igazából ott. Miért pont oda? Hát mert ez van, az, a, a, a, a, ahhoz, tehát ez van olyan biztonságos közelben, még a frontvonalhoz, ahol mi mondjuk indokolatlan kockázatot nem vállaltunk. Mit nem nevezünk indokolatlan kockázatot? Azt, hogy tervezhetően, vagy valószínűsíthetően ott valamilyen műveleti területbe fogunk csöppelni. Kinek fújja odadni. Ez egy Lembergi kórház, városi kórház raktárába tettük le. Felvette és velük Lember... előtte a kapcsolatot? De, persze, az, az, az már... Meglepettek voltak, vagy azt mondták hajrá? Ez, ez a, ezek már meglévő kapcsolatok révén alakultak ki, ez a Lembergi Magyarok Egyesületének a vezetőjével vettem föl a kapcsolatot a Lembergi Magyarokot hány Tét magyar van? Fejel. hát néhány száz, és van egy nagyszerű ember Szarvas Gábor építész, aki kitűnő város vezetéseket még sajnos időben. nem voltam még ott, igen ne, menjen el János, mert egyébként maga a város zseniális és Szarvos Gábor pedig keressenek, hogy egy városvezetést tartsa magának, és ő koordinálta ezt a városi kórházban. Egyébként akkor az egész valójában gyógyszer, mert ugye azt mondta, hogy 50 millió forint. Hát nem, tehát voltak ezen kívül, ami még 3000 liter fertőtlenítőszer fittünk ki a Mártéi Rosmarin KFT jóvoltából, tehát az is gyakorlatilag. minden jó. Mármint hogy mit hát, fertőtlenít. Hát, kórházaknak Jaj, vitt, Tehát ez is kórházakba való. Ezek ilyen ipari ö, töménységű fertőtlenek, tehát mm, hát ennek a, felkár... a, három... mm. a a nettó mm. érték, de amit tudtam, hogy, hogy óriási probléma. Kérdezte, benne. hogy mire van szükség, vagy alapvetően persze, azt vitt... Nem, hát Ezért utána, amikor így már felocsottunk és kezdtük látni, hogy ez túl nő rajtunk, akkor egy sokkal Az sokkal... Az autókat a tulajdonosok vezették? Részben tulajdonosok, volt, hogy béreltünk, és volt, amit kölcsön adtak. Biztosítást lehet -e ilyenkor kötni, vagy ilyennel nem, tör, nem törődik az e? ember? Kötöttünk biztosítást, nem volt egyszerű. Egy olyan biztosító cég volt, amely, amely ezt vállalta. Melyik? és. Ő, hát ő azt kérték, hogy ez, ez ne... Legyen publikus. Jó, de... Magyarul általában az szokott lenni, hogy a riport alany azt mondja, hogy akkor ezt most ő megengedheti magának, de itt most nem arról van szó, itt maga a biztosító volt az, amelyik azt mondta, igen. hogy ezt talán egyszeri alkalommal, de megteszi. Ja, János, én kátlástalanul mondom a támogatóinkat, amíg le nem állít, de, de ö... itt sikerült arra az egyre rákérdeznem, amelyik nem támogatod, de amelyik kifejezetten az ellenkezőjét kérte. Igen, igen, igen. Ö, Elmentek és... volna enélkül is? Hát látja nagyobb óvatossággal, és talán kevesebb ember. Hogy lehet az ember óvatos olyan körülmények között, ami alapvetően nem az óvatosságról szól? Egy háború nem az óvatosságról szól, hogy az ember kimegy egy ilyen konvojjal, hát érti? Hát... Nézle, ö, nagyon, ö, hát hogy mondjam, itt, itt a barátaim, barátainak a barátai valamit megláttak ebből, Ami, amit igaz, én több ilyet csináltam, és ha, fú, nem tudom, hogy hol tartunk, lehet, hogy már mindjárt le fogja tenni, de volt egy, egy, egy nagyon hasonló, Magyarországon, nem háborús időben, egy nagyon hasonló történetünk, az árvízi katasztrófa idején, ahol én kétszer egy hétig mentem ki egy nagyobb csapattal, önkéntesek, de ott voltak pszichiáterek, orvosok, gyerekanimátorok ugye leddölt a házuk, a gyerekeknek mély szegénységbe élő település volt, és hát volt egy ilyen teljesen szürreális piranat Szentrőládon, amikor hát mi mindig ugyanolyan uniformisban, ilyen narancsárga pólókban voltunk, tehát meg lehetett ismerni, és egyszer csak valaki integet Szendrőlád 478. kisboltjának sarkából, hogy engem hívnak a, az utcai telefonon. Én akkor nagyon megijedtem, hogy itt valami nagy baj lesz, de ugye az ember bizalmat épít, meg hát eleve én ott a legnagyobb hangú, legagresszívabb cigányasszonyt kerestem meg, vele tárgyaltam három és fél órán keresztül, és a csapatom utána szállt ki a furgonból. Na, én, hát mondom, most ezt, ha elmegyek, az gáz, Fölvettem, azt mondja, hogy a rendőrségkeres. Na, innen kezdő tényleg, hát, hogy mondjam, tehát az arra szintem meg, és tényleg a rendőrség keresett. Ez, ez, tehát ilyet a filmekben láttam utoljára, és azt kérdezi tőlem a diszpétser, hogy kell -e nekünk segítség. De nem kell, minden rendben van. Én a cigányokat összeívtam másnap reggelre, és el ott volt a készenléti rendőrség. Erről érdekes, a KTV nem miattunk, de véletlenül ott volt, és csinált egy filmet, és... Hihetetlen jó pofa volt, a készen létisek szépen sorba jöttek utánunk dobozokkal és segítettek osztani a Majd Majdnem minden segélyszervezet megvertek azon a településen. Nekünk sikerült úgy előkészíteni, hogy a legnagyobb rendben történt. Tehát semmi atrocitás nem volt, de ez azt jelentette, hogy mi 3 négy napig csak előkészítettük. E, Ez ebből a, a szempontból hasonlóan elő volt készítve, vagy nem? Há, pontosan ezt akarom mondani, hogy addig mi egy lépést nem tettünk konkrétan, amíg a maximál tőlünk... Jó, az, az, hogy útközben mi történik, azt természetesen nem tudta előkészíteni. Viszont azt tudtuk, hogy olyan, és akkor erre mondom, hogy, hogy a biztonságunkat alapvetően az információ jelentette, olyan barátaink jelentkeztek, akik élő, tehát time, ez a, tehát valós időbe követték a, a, az eseményeket, és, és, és, és hát voltak olyanok, akik a diplomácia világában, Ukrajna belső összefüggéseinek vonatkozásában nagyon jó helyismerettel rendelkeztek. És ők ott, főleg amikor mentünk, akkor azért nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy bármi olyan információ, látható csapatmozgás, bármi olyan van-e, ami minket fenyeget, ha lett volna, akkor nem megyünk kell hanem voltunk váron már előkészítve egy raktár, és ha valamiért a határon se tudunk bemenni, akkor Lemberg fölött a lengyel oldalon is volt egy raktár előkészítve, akkor fölkanyarodunk, az lett volna talán legproblemásabb, de akkor arra megyünk. A biztonságunk, tehát elsősorban a személyes biztonság, a gépjárműleg biztonság. Gyakorlatilag arról volt hogy jöttek, mentek? Ja, igen, igen. Ez ott, És utána jöttünk vissza. Ez mennyi idő? Hát ez, ez, hogy volt, 12-én 12 mentünk ki, és 13-án jöttünk vissza. Nagy, nagyon transzparens, tételes, átlátható átadásátvételt csináltunk, ez egy picit elhúzódott. Ennek mi ez értelme ért volt? Az volt az értelme, hogy hát nyilván, hogy, hogy fogalmazok finoman, tehát Ukrajnában nem szokatlan az alternatív ö, adminisztráció. Engem hát, hogy ne össze... lopják el? Ezt maga mondta János, nem, én arra gondoltam, hogy... De ez még ez... akkor ott is felmerült, mint lehetőség? Nem, hát fú, folyamatosan értek olyan, olyan megkeresések, amelyek ezt, amikor ennek a volumene kiderült, akartak olyanok, akik szívesen kezelték volna ezt az árut. Én pedig... Ők eladták a... volna, vagy maguknak használták volna, vagy tök mindegy, de nem arra használták volna, amire önök akarták? Én hogy amire önök célozták? Én nekem ilyen eszembe se jutott volna, de nyilvánvaló, az én érdekem, vagy nem, az, ez én megbizatásom azoktól a szervezetektől és magánszemélyektől az volt, hogy ezt mi kivigyük Lembergig, illetve a Lembergből ez Kievbe vagy Kijev közelébe kerül. valamit el. viszont akartak látni abból, hogy ön egyébként tényleg oda a célba azt, amit ők adtak, amire ők egyébként szántak. Nem, hanem én eleve ezt így jött meg. Tehát a készpénz. Okay, valamit be akart mutatni nekik, akkor, amikor visszajött, vagy ők nem kértek ilyet. Én, én, én, én be fogok mutatni, tehát, hogy ez, ez nekem nem, nem, nem, nem, nem, nem ez volt a digő, hanem én azt mondtam, hogy én egy nagyon transzparens elszámolás mentén szeretném ezt csinálni. És ez miért húzódott el? A díjterem miatt. Már nem mondta, hogy ez kicsit De igen, el... hát, ja, ja, ja, igen, tehát a következő volt, hogy, hogy a, az ukrán hatósága, hogy minél jobban előkészítsük. Egyébként az ukrán mindenki nagyon jó fej volt. Tehát a főkonzúr kijött a határhoz, a, az Ukrán vámosok semmit nem vizsgáltak. Egy doboz nyitottak ki, a magyar határőrök is flottultak, tehát, tehát, hogy tényleg hihetetlenül ö, rugalmasak és segítőkészek voltak. Így is több mint négy óra volt a vámvizsgálat, Most képzeljé jó, de hát járműről van szó. Ö, minden esetre ö, ö, a, a vámvizsgálat előkészítése ez az kellett, ez volt a kérés, ha ezt flottulóan át akarjuk vénni, hogy minden autóban minden egyes doboz tételesen, dobozonként és árunként listázva legyen. hogy minden... ez a határon történt, ez már nem emberben történt, hanem ez még a határon De viszont volt. Mi, így van, viszont mi minden egyes ilyen tételt át akartunk vetetni. Tehát én még azt Aha. is szeretném elkerülni, hogy az a pénz, amit, amit hmm. nekünk adtak, az az áru, amit nekünk adtak, hogy az nem oda került, amikor visszajött, akkor elkezdte szervezni a következőt, vagy erről nincs szó? Jaj, hát ez egy nagyon érdekes dolog. A következő hosszú nem? étvége az messze van. Az ugye, hát de nem, változó, hát annyira ember, nem. Annyira ember, annyira nem. Lesz, a negyedik kell lesz. Igen. Ugye, mikor visszajöttünk, akkor másnap, e, és na, ez a másik, ami engem meglepett, két olyan információ érkezett el hozzám, ami, a, ami, amit ugyancsak nem értek, hogy külföldi szervezetek erre a, a, az akcióra fölfigyeltek, és állítólag ennek volt még diplomáciai értéke is. Én ehhez nem értek, ez a része engem igazából annyira nem foglalkozni, nagyon megtisztelő, de nem értem. Minden esetre tényleg lett két olyan szervezet, amely két hatalmas kamiont, illetve olyan szervezet, amely E, azt mondta, hogy ha mi ezt megcsináltuk, és így csináltuk meg, akkor még pénzt is bízna ránk. Hát mondjuk például egy amerikai, vagy nem tudom, egy holland szervezet azért nyilván nem a 14 ezer forint értékű, nem tudom, eurót, vagy USA dollárt utalja át. E, itt, itt nyilván ez már egy új struktúrát kíván, és hála Istennek e, ebben, ebben azért már olyan, e, nyilván az én erőforrásaim is végesek, és a munkatársaim erőforrásai is végesek, minden esetre Pirisvörösvárot, van egy logisztikai központ, ez egész ott ö, szerveződött be a logisztikai része, és hát ez a két kamion meg is érkezett, ö, és hát így néha, amikor a hobbimat végzem, tehát pénzt keresek, akkor ő, ő, itt van, van egy fantasztikus csapat, amelyik ezt most egy picit átvette, és viszik tovább ezt a szállat, tehát igazából én, és ez, ez már tényleg az ő munkájuk erőt De azon iniciatívák mentén, ahogy ő egyébként ezt az előző utat megtette? Én, igen, tehát úgy az volt a megbeszélésünk, hogy én, amit csak lehet információtok... Tehát egy spiritusz doktor... rektorrá vált. Jó, én nem, nem ismerem az ilyen bonyolult szavakat, de, de hogy... Egy spiritus... égyszgéber. <laughs> Ez már jobban megy. De hogy a spiritus az még megvan, a rektor az még nagyon távol vagyok tőle, de minden esetre... Igen, tehát, hogy amit lehet, az persze, tehát, hiszen őtőlük is nagyon sokat kaptunk, tehát Körösvöldi Tamás barátom, aki, aki most ennek élére állt, ő hihetetlen sokat tett bele abba a folyamatba, ami ennek a sikerét. A feleséget magával vitte. Együtt voltunk, igen, e, és őt, a, a, a fiam is ott volt, aki nagyon szeretett volna eljönni. Ő 17 éves, és nyilvánvaló... Ö, így, nem, nem feltétlenül, ö, hogy bomba talált, hanem a látvány, vagy, vagy az az is... nem mentünk be műveleti területre. Tehát én, én és, ezt... és, de hát a lakosság, tehát a menekült áradattal való szembeközlekedés, tehát azért olyan ö, kiszámíthatatlan szituációk sorozata várhatott önökre, amelyeknek a kimenetelét az ember kiszámítani se tudja. Nagyon nem, mert, mert mondjuk hogy érdekes Magyarországon nem sikerült ezt elintézni, de Ukrajnában oda-vissza rendőri felvezetésünk volt. Tehát gyakorlatilag nekünk a katonai csepporientokon egyszer áltottak meg, és visszafelé nézték meg a furgonokat, de gyakorlatilag oda-vissza milyen kéklámpás fegyveres kísérlettel jöttünk-mentünk. Ez nekünk nagyon nagy segítség Még volt. Még a imponálhatott is a fianak. Egyébként igen. Tehát az volt egy fló élménye, hogy, ugye, hogy Ukrajnába megyünk, és akkor rendőrbe, a kéklámpába meg így elsúvanunk. Na, de most de tényleg nem akarom ezt így A csapat zseniális volt, hihetetlen nagy értéket látok azokban az emberekben, és abban az összefogásban, ami ott volt. Nekem nagy ajándék, hogy én egy ilyen közösségben részt vehettem ebben a történetben, és nagyon-nagyon szeretném azt, hogy lesz 23-án, azt hiszem április 23-án egy állófogadásunk, ahol... kitakarja akarja a mikrofon, János? Hogy... Nem én vagyok a főszám, igen? Ja, de nem. Szóval hogy, igen? Hogy, a, a, a, a, szóval, hogy lesz egy állófogadásunk, ahol az adományozóinkat szeretnénk meghívni, hogy találkozási szinteret biztosítsunk. Én Hány hiszem, adományozó Hát én most meg nem tudom magának, hát ilyen százas nagyságrendű elképzelni, nem tudom, hogyha most én a pénzadományokat, akik, akik az autót adták, a, nem tudom az idejüket, a kapcsolataikat. A, De konkrétan pénzt is vittek? Ahogy, hát, tehát Magyarországról csak a készpénzadományunk beérkezett, az meghaladta a 6 millió forintot. De, én azt mondtam, hogy ha másfél-két millió forintot ki tudunk vinni, az, az akkor tényleg akkor. És az tudod. forintban vitték ki, vagy miben? Nem, átváltottuk ő, Euróba. A nyugati közelében van egy, egy fantasztikus jó fej, srác, egy pénzváltó, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen középárfolyamon és haszon nélkül beváltja nekünk. Hát most, most el, tehát Az igazság az, hogy én egy dolgot tudtam elképzelni, hogy létre fogom mindenféleképpen hozni önnel ezt a kontaktust, és szerintem maga a beszélgetés tudja, hogy nem lett volna olyan, hogyha ez a felvezetés nincs. Most el kell, hogy köszönjek önt, mert fel kell hívnom Nemes Gábort, akinek a türelmével nem akarok teljes mértékben vissza. Élni. Örülök, hogy megismertem egy jó embert, és köszönöm Prém Péternek a közvetítést. Viszont hallása, viszont Köszönöm szépen, mind a jót kívánok. Köszönöm. Segítek kilépni. Jó, ezt a, a srácoknak is mondom. Csak belépni volt néz. Nice. Aló. Köszönöm a türelmet. Szerbusz, jó reggelt. Uh, valójában az eltelt idő az azért telt el, mert uh, valahogy fel kellett utsudni abból, amit ez a háború okozott. Ugye ez a háború, és ezt téged nem fog meglepetésként érni, két, alapvetően két impulzusa volt rám. Az egyik maga a háború, a másik pedig a háború hatása Magyarországra. Miután a mi beszélgetéseink szokták érte, érinteni a hazai belpolitikát, mindenféleképpen távol akartam tartani tőle, de nem úvatosságból, hanem egész egyszerűen abból adódóan, hogy a műsor egyéb részeiben elhangzott dolgokkal összhangba tudja az ember az egészet hozni, és nagyjából most arra jutott el oda az idő, a helyzet, a kelkáposzta és a nyavajakorság, hogy úgy gondoltam, hogy helyreállítom régi kapcsolatunkat, hogyha te is benne vagy. Valójában ez az egyetlen egy oka kimaradásban, ha ezt jól el tudtam mondani jó, ha nem tudtam el jól elmondani, akkor is semmi mögöttes egyéb szándék nem volt. És az is benne volt, hogy egy közös ismerősünknek a lánya arról beszélt, hogy ő például Angliában tanul, és hogy számára, aki eljött mondjuk Magyarországról Szerdán, Szerdán éjjel már azzal szembesült az évfolyam által, hogy ők egyáltalán nem nagyon érdeklődnek úgy az ukrán-orosz, lehet, hogy közben megváltozott a helyzet, akkor nem, és később se. Őket az érdekli, hogy legyen villany, meg meleg víz, Egyébként pedig kioktatták ezt a meglehetősen tájékozott lányt arról, hogy de hát közben ott volt Afganisztán, Szíria, Irak, az legalább ugyanilyen fontos dolog volt, miért kéne nekik ez iránt nagyobb érdeklődést mutatniuk, és ez az ifjú hölgy ott Londonban előbb magához kellett, hogy térjen, hogy ezeket a beszélgetéseket most egyenként le akarja bonyolítani, vagy pedig az egészet kihagyja, ez pedig ugye semmi másokból nem mondom, mint hogy önmagában az ember azt élhette meg, hogy távolodva az ukrán-magyar határtól, emberekre, és ez tulajdonképpen természetes, egészen másféleképpen hat a történet. És akkor el is jutottunk hozzád, ha lemész az utcára, Barcelonában, ott vagy? Igen. Akkor az embereket érdek, mennyire foglalkoztatja az, ami Magyarországot meglehetősen, vagy a magyar embereket meglehetősen? Hát nyilván kevésbé, mint minket, mert messzebb vannak, de természetesen foglalkoztatja, hát már csak azért is, mert Spanyolország NATO ország. Oké, okay, de mi foglalkoztatja őket? Azért, ha belegondolsz abba a magyar embereket, se azt foglalkoztatja, hogy NATO ország, tehát nem, nem ilyen megközelítésből uh, fordulnak a téma felé, Érzékelsz-e bármit? Mert ha megkérdezed, hogy én mit érzékelek, akkor legegyszerűbben azt mondom, hogy sokkal több orosz szót hallok Budapesten, mint korábban. A környékemen olyan helyen parkolnak ukrán autók, amelyekről fel se tudtam volna tételezni, és ha azt kérdezed, hogy ez milyen érzés, akkor azt mondanám, hogy most nem is tudom megmondani, hogy milyen érzés, szokatlan. Nem volt ennyi orosz szó, nem volt ennyi ukrán autó, és akkor az ember nem is fűz hozzá kommentárt. Ha ezt most Barcelonából közvetítenéd, akkor azt mondanád, hogy tulajdonképpen semmi? Itt is sok az orosz, itt is sok az ukrán, ugye nem lehet őket megkülönböztetni mert rengeteg ukrán orosz úgy beszél. De e, több, mint korábban? Hát, hát most mondhatnám azt, hogy igen, de, de valószínűleg nem igaz. Biztos, hogy nem több, mert turistából biztos kevesebb van. Menekült, vagy, vagy itt, ide költözött, az biztos több lett nem tudom az arányokat, ezt nem tudom felmérni, de hát mindenki látja a képeket a tévében, és mindenki tudja, hogy mit jelent egy háború. És hát Milyen gyakran a van a tévében ilyen kép? Minden nap természetesen, és ugyanaz igaz, ami, tehát van -e valami valóság magva annak, hogy hát Afganisztánban is háború volt, meg Irakban is, meg Szíriában is, és, és az minket nem érdekel, noha ott is emberi tragédiák vannak, de hát ez itt mégis mégiscsak Európában van, és ehhez azért valamilyen köze mindenkinek van. Például. Gábor, segíts nekem mellett. probléma, hagyd mondjam végig, a gázár itt. Aján, az, ezt érted, de a gázárhoz nem szeretnék. Tehát az, az, az majd később hát elő, elő, fog, elő fog jönni. Azt meg meddig húzódik Európa? Hmm. Az urálik. <laughs> De ez egy, ez, egy, ez egy földrajzi dolog, ez egy mentális Nem. dolog? Addig húzódik Európa, ameddig még emlékeznek, és van, van közük az európai háborúkhoz, az európai konfliktusokhoz és az európai végéhez. Történelmileg, ha ez egy értelmes kérdés. Igen. Európa mindig ért. Nem, ezt nem tudom most így, így megmagyarázni, hogy ugye a, a tatárok... Ugye én nem érzem ugyanis, megmondom neked, ideig, hogy miért mondom. A... Biztos, hogy én ezt rosszul teszem, de én az orosz-ukrán háborút nem érzem európai háborúnak. Én az egész szovjetuniós, és gondoltam, suhas Európának, de még egyszer mondom, én ez egy szubjektív érzet. Lehetséges, hogy de facto az, én azt érzékeltem, személyes tapasztalataim, tanulmányaim, mű művészeti élményei, meg egyet egy ilyen érzetem volt. Ennek egyébként központi jelentősége nincs. Annyiban van jelentőség, amennyiben, amikor te egy olyan mondatot mondasz, hogy Európában háború, akkor ez nem ráz meg, mert, mert egyébként az megráz, hogy tőlünk két kilométerre van, de valahogy nem úgy tekintek rájuk, mint európaiakra, ami nem dehonestáló, ami nem fosztóképző, ennyi. De igenis, Európa, Európa abszolút európaiak, és főleg egy, egy európai háború, vagy sok európai háború örökösei. A második világháború tulajdonképpen még most is, hogy az oroszok valami értelmetlen módon azt hiszik, hogy ők a második világháborút folytatják, és most küzdenek, most nem a német nácik, hanem a, a, a az ukrán az ukrán nácik. nácikkal szemben, és, és sajnos ezt elészik. De közben ugye, ugye nem egész Oroszország Európa. Nem, de, de, hát, de, de ők európai háborúkat vívtak, tehát mindenképpen az európai történelem része, és igenis az oroszok valamilyen szinten Európához tartoznak, kilógnak belőle sok minden ok miatt, főleg azért, mert ugye a területük nagy része nem Európa, de azért az európai kultúrához és az európai történelemhez igenis közük van. És, és akkor most mondok valamit, ami, ami, ami egyértelműen, Európaivá teszi őket, tehát Európa számára fontossá teszi őket. Például az a kis apróság, hogy most válik teljesen manifeszt, most látszik teljesen világosan, hogy a, például a sajtószabadság ilyen európai értékek, az, az, hogy a lakottság nem csak kormánypropagandát kap. Ez nem pusztán a demokrácia magasztos elvei, meg európai elvek, meg jogállomiság. Itt álljunk meg egy pillanatra, Gábor. Azt de, kérdezem, hogy amit te most mondasz. Hát mondja végig. Hogy régen végig. Nem, beszéd, tudod, nem a... tudod, mit akartam mondani. De, de, pont... de, de tudom, mit akarsz mondani. Hát lehet, hogy tudod, de az... a hallgatónak hagyd mondjam el. Ne haragudj, ez euh, Tudom, te vagy a kérdező és szerkesztő, de ezt a gondolatot föltettél, hogy kérdés, hagyj fejezzem be. Szóval ez azért is fontos, mert ilyen körülmények között, már mintha nincs sajtószabadság, mindenbe bele lehet vinni a népet. Én nézzem az orosz tévét, és, és elámulok. És azt látom, hogy egy monopolizált sajtó, és néhány év kell csak ahhoz, hogy egy kellem megdolgozott ember mindent el Oké, okay, de pontosan erre akartam az rá a saját magukat bombázák, vagy az, hogy az ellenzék az okodásokat akarja átuperálni De ezt én tökéletesen értem, amit mondasz. Uh, Na uh, de ez, ez, egy, ez egy európai tanulság. Oké, okay, ez, ez de Afrikában ezt akarom pontosan kérdezni, hogy egy olyan jól tákökozott pacák, mint te, a számára ez evidens. Az tehát félét és nem azért kérdezek, mert nem akarom meghallgatni a választ, hanem újabb és újabb kérdések, mint általában. Tehát az, hogy egyébként te ezt jobban érzed a bőrödön, mint bármikor, és egy ilyen beszélgetés keretében a fialánál is ha hagyja, hagyne, ha nem, el akarod mondani, azt kérdezem tőled, hogy azt érzékeled-e, hogy egyebek között a terülfeszítései okán vagy attól függetlenül az emberek erre kezdenek előbb rácsodálkozni, aztán megérteni. Mert amit mondasz, az Nem. kurva fontos. Nem érzékelem, sajnos, és abszolút tévedtem a az egész orosz helyzet megítélésében 12 évig élzem Oroszországba, azt hittem, ismerem Oroszországot. Azt De most hittem, nem elkérdeztem. ide még el jutni az, amiről az előbb beszéltél. Tehát, hogy egész egyszerűen az európaiak, beleértve a magyarok, rájönnek- -e arra, hogy ezek a frontvonalak olyan területen is húzódnak, mint a sajtószabadság, amiről az előbb beszéltél. Tehát, hogy ez manifestálódik-e az emberekben, vagy ez a manifestálódás elindul-e bennük. Vélek, hogy nem. Tehát az egész Európai Unió, aminek ugye mi is tagjai vagyunk, abból a fel, felismerésből ö, született meg, egy egészen furcsa módon a Montán Unióval, Franciaország és Németország között, hogy két nagy világháború után a németek is, és a franciák is, függetlenül, hogy ki győzött és ki vesztett, rájöttek, hogy ezt nem lehet tovább folytatni. És ez Európa. Ez az európai gondolat, és ez az a gondolat, amely nem jutott el egyenlőre Oroszországba, és amely egyenlőre, hogy mondjam, Magyarországon is csak foltokban van jelen. Mi kell ahhoz, hogy ez nagyobb mértékben működjön? Hogy áttörés hát legyen most, benne? Most valami durvát mondok, például egy ilyen háború. Szóval azért egy ilyen háború előbb-utóbb... A háború egy borzasztó barbár dolog, szóval most azért a XXI. században már erről pont úgy le kéne szokni, mint az emberevésről. Szóval gondold meg, hogy mik azok a napi problémák, napi harci ez feladatok, Ez tökéletesen amelyet... réte, de visszamegyek oda, amiről te beszéltél. Az, hogy ennek a tájékozottságnak a léte vagy nem léte annál kiegyenlítettebb legyen, mint ami most van, arra ez a folyamat, ami most van, hogyan tudhatni? Hát, hogy pont azokat az erőket erősíti, amelyek rájöttek arra, hogy, tehát először egy, hogy, hogy, a, hogy a háborút ma, a, ez a nemzedék a háborút a saját bőrén valamilyen szinten érzékeli. Ugye ez volt az én nagy félelmem, és ezt többször el is mondtam, hogy a, azzal, hogy a második világháború sok nemzedéke, és még a gyerekeik is ugye lassan kimennek, lassan eltűnnek, Fölnő egy olyan nemzedék, amely ezt nem tudja, amelynek ne, nincs benne a génjeiben, vagy csontjaiban a háborútól való félelem, és egészen másképp áll ehhez az ügyhöz hozzá. Azt Én kérdezem, egyetem. hogy e tekintetben a félretájékoztatás és az internet népének nagyon sajátságos valóságértelmezése egészen másféleképpen történik, vagy nem történik másféleképpen, de ezzel együtt van egy olyan áttörés, ami még folytatódhatna, de más, mint ami eddig volt. Hiszen e, téveszmékből és félretájékoztatásból e területen is legalább annyi van, mint az élet más területén. Jó, itt itt két külön dolog van. Az egyik maga, ez az egész információs világ, ami kialakult, ugye erről már többször elmondtam a véleményemet, hogy... hogy de most, most egészen kell... más körülmények között van, Igen, és a jelentősége még tehát... talán sokkal nagyobb, mint amikor egyébként beszéltél róla. Így van, de általában, de ennek ellenére, tehát előbb-utóbb helyre kell állítani valamilyen szinten a sajt. Jó, magyarul arról beszélsz, hogy akár ez erre is kihathat. Fél. Félek, hogy nem. Félek, hogy nem, mert, mert, fegyver, mert ha egy háború van, akkor mindent fegyverként használnak a propaganda. ez utána. De úgy utána? Ja jó, hát egyelőre tart. Egyelőre ez erősödik. Egyelőre azt látom, hogy, hogy az orosz propaganda tökéletesen uralja az embereknek a fejét és a, a, az érzelmeit. Meglep? Meglep, mert azért Oroszország Elindult egy másfajta fejlődés útján, nagyon furcsa kapitalizmus, nagyon furcsa modernizáció volt, de azért mégis voltak valamilyen... Jó, Gábor, valamilyen... akkor létszeres, azt mondjad meg, hogy egy átlagorosz, nincs ilyen, mit tud arról, Igen. hogy mi zajlik? Ez egy... attól függ, hogy hol él. Jó, attól függ, akkor hogy hol él. Több van -e több átlagorosz. Létszeres, -e -e? akkor mondják különböző átlagoroszokat. Jó. Van az az átlagorosz, aki él valahol Kalugában, és kizárólag az orosz tévé egyes adását nézi. Elnézést, hol van kaluga? Hát <gül> közép-oroszország. Okay, tehát azért mondtam, tehát, okay. tehát oroszország közepén. Oké, okay. jó, igen. <gül> De mit lát a közpulti túlát, tévében? Hát azt látja, hogy, hogy nem, hogy ma mit lát, nem az az érdekes. Nyolc éve mit lát. Erre a háborúra nyolc éve fölkészítették őket. Tehát nyolc éve azt látja, hogy itt most már tűrhetetlen a Dombasban, ami történik, hát ottan ott népírtás van, genocid van, és egyáltalán a... Egy a, hallgató a náci... külön vagy néző felhívta a figyelmet, hogy ezt kérdezzem meg tőled, volt-e vagy sem? Na jó, akkor mondok, egy, mondok valamit. Egyrészt egyrész ugye volt egy háború, amelyet, tehát ne áltassuk magad, az oroszok robbantottak ki, tehát az úgy kezdődött az egész Dombaszi csettepati, hogy az orosz orosz, erre kiképzett orosz uh, uh, urak és hölgy, főleg urak, ugye, bementek és, és, és mindenfajta harci egységeket szerveztek, és, és elindult a háború. Ez a 11, vagy rengeteg, ez most? Ez volt? 14, 14. A háborúnak rengeteg halálos áldozata van, állítólag nem számolta senki, de 14 ezer nagyjából lesznek ez a háború áldozata. Na most, van egy másik tény, amit most már levettek az internetről, ennek a két, úgy hívják őket, hogy népköztársaság, tehát Luganszki és Donetski népköztársaság, ezeknek bármilyen furcsa van, emberjogi megbizotjuk, tehát ombudsmanjuk. És ezek minden évben kiadtak ö, statisztikákat. A két utolsó év statisztikája az úgy nézett ki, hogy 2020-ban ezen a területen volt 8 darab polgári halott, amelyeket valamilyen módon a háború. Ö, számlára lehet 2021-ben pedig öt darab. Na ez volt a, a genocid. Ö, ö, de hát ez mindegy, hát ez a számok teljesen okay, érdeklenek. Oké, rendben van, a visszamentünk érdeklenen. Kalugába. A kalugai ember valójában nem érzékel semmit, ne konkrétan olyan, mint a lassan megfőd béka, őt erre felkészítették magyarul egyszerre csak azzal szembesül, hogy pont az történik, amit ő egyébként látni akar. Igen, és hát az, ezt a kalugai embert megetették emellett a nácizmus elleni harc. De bárjál, hát, hogy, hogy ezt a kalugai a... embert besorozzák, és elviszik a frontra, ott akkor -e ő ezt igaz hittel fogja csinálni, vagy ott hirtelen azt mondja, hogy ez mi a frászkunyó? Hát a jelek szerint, amikor odaér a frontra a kiskatona, akkor nagyot néz. Mm. Szóval mert hogy egyébként az, mert mit, már... mit tapasztal, ami nem egyezik azzal, amit kalugában látott a tévében? Hát például, hogy nem felszabadítóként fogadják virágesővel, hanem lőnek rá. Azért ez egy elég jelentős. Mert ugye egyébként ő ezt hitte, hogy virágeső hát lesz? Természetesen. Ezt mondták neki, hogy a, a, a ez a néhány nációt tan e, gúzsba kötötte ezeket az e, oroszokat és, lengyel, e, és e, ukránokat, akik ott élnek, és csak arra várnak, hogy felszabadítsák őket. Na most, hogyha ezt a kalugai embert nem éri meglepetés. Te, aki ezt folyamatában látod, e, vajon a te farkasvakságod, az mit a magyarázat, Vagy hogyan jöhetett létre? Hogyan létezik, hogy te nem vetted észre, hogy van ott kalugában egy ember, akit arra készítenek föl, amivel kapcsolatban neked pont az lenne a dolgot, hogy az ellenkezőjét állítsad, mint amivel etetik? Mert sokáig, hát két oka van. Az egyik az, hogy azt hittem, hogy, hogy a propaganda az, az, az, az csak ilyen... Alábecsülted? Lébut. Nép, nem nébbutításra van, nem becsültem lát, csak hogy nem gondoltam, hogy a propagandának az a végső célja, hogy, hogy tényleg háború legyen, hanem hogy fölkészíteni őket, hogy behűjíteni őket, hogy hát a propagandát nagyon sokszor húshelyet adják, hát ezt tudjuk. És azért is mondtam, hogy nem lesz háború, mert abból én juttam, hogy Putin elég okos és hidegfejű, hogy felmérje az esélyeket, meg a saját érdeket, meg Oroszország érdekeit, de nem vettem figyelembe, hogy Putyin is fejlődött. Tehát én, én egy tíz Ez évvel ezelőtt Putyinál megálltam. Hát változott. Aha. Tehát nem ítem el, hogy komolyan gondolja azt, hogy nincs ukrán nemzet, amit lejjít. Azt, hogy helyre kell állítani Oroszország anyácskát, nem a Szovjetuniót, figyelem, a régi Oroszországot. De hát arra gondoltam, hogy amit elérhet Ukrajnában, azt háború nélkül is elérhette volna, vagy el is érte. viszont a háború most a rosszabb helyzetbe manőverezte magát, meg az országot, mint amelyben elő volt. Szerintem most ő már a túlélésért küzd. Elnézést, uh, jó, ez most egy másodperc, mert aztán ugye a kalugai ember után egy másik orosz kéne nézni. Uh, ha te most beszélgethetnél uh, a Putyinnal független attól, hogy könnyen lehetséges, hogy nem is akarná vele beszélgetni, de félretennéd az érzelmeidet, beszélnél vele, biztos, hogy ezt tapasztalnád? Nézd, a Putin egy, egy jól kiképzett euh, titkosszolgálati tiszt, aki, akinek a számára egy beszélgetés velem, nem a vélemények... de most felejtsük el. Úgy beszélget, jó, hát, veled, ne... úgy beszélget veled, hogy őszinte. Tehát ugye mindenki úgy leírja Kiván a Pucsit, mint aki egyébként már most tudja, hogy vesztett, mások tudják, hogy megbolondult. A kérdés az, hogy ez egyébként mennyire valószínű, hogy tényleg így van. Nézd, aki 22 éve hatalmon van, 22 évig uralkodik, növeli a tejhatalmát, csak azt hallja, amit neki akarnak mondani, az előbb-utóbb elszakad a realitásoktól. Ez nagy valószínűséggel És nem is biztos, hogy 22 év. Tehát éve bizonyos éve szempontból van. ugyanolyan, mint a kalugai ember? De egyáltalán nem. Hát a nem. maga vonatkozásában a a... meg igen. Tehát ő ugyanolyan elzár, csak másféleképpen, mint a kalugai. Ő pontosan tudja, hogy, hogy, neki, hogy, hogy amit a kalugainak mond, az hazugság, de azt nem tudja, hogy amit neki jelentenek a saját hát, emberei. ezért mondom. Igen, hogy az is hazugság. Igen, igen. Ugye, na most egyébként ez a, ez a nagy drámája az egész orosz rendszernek. Az egész orosz rendszerben az történt, hogy a, a politikai ország, mi volt, mi volt a Szovjetunióban? Volt egy politikai bizottság, vénemberek, emberek, a hamut is mamunak mondták, de ott volt mögöttük például egy nagyon jó, nagyon professionális, szolgálat. És ezek azért megmondták nekik, hogy Brezsnyevervtárs itten baj van. Na most, ma viszont ez a titkos szolgálat, a Brezsnyevervtárs, a politikai bizottság, ők vannak hatalmon, és úgy látszik, akik meg, megmondják nekik, azok elvesztették a szakmai önállóságokat, és azok is inkább pénzcsinálással, meg hatalommi politikával, meg ilyesmikkel foglalkoznak. De, de van még egy dolog, amire nem gondolunk, hogy a, a dolgoknak logikája van. Tehát, Ugye most vegyük ezeket a háborús akciókat. Grúzia. Ugye ez egy speciális helyzet volt, speciális körülmények voltak, de sikerült. A Krim. Ott is egészen speciális körülmények voltak. Részint az ugye Ukra szétesett. Részint Krim azért az orosz volt egy ideig. Az is sikerült. A Dombasz már nem sikerült annyira. De azért kiinduló bázisnak egy, egy háborúhoz megtette. És most azt mondod, hogy hát ha sikerül ez is, ez a nászitlanítás és nátótlanítás. De hát ez nem sikerült. És. Vegyünk és akkor ez, egy másik embert, véletlen. aki nem kalugában van. Ki lesz a másik ember? Na most a nagyvárosi, a nagyvárosi tömegek, különösen azok, akik. akik tehát, tehát nem a Szovjetunióban nevelkedtek, és az ilyen sok van. Tehát ugye 90 óta azért, azért 30 évvel, mint 30 évvel telt. Ezek azért egészen másképp szocializálódtak, ezek sokkal jobban hasonlítanak a nyugati korosztály, verült azonos korosztályra, mint, mint saját szüleikre, akik ilyen szovjet időkben voltak, és akiknek már, és itt van, itt van tulajdonképpen az alapvető tévedése Pucsinak, most teljesen függetlenül az ukrán háború konkrét katonai kimenetelétől, meg attól, hogy, hogy, hogy milyen lesz a propaganda. Ugye, ezek már nem hajlandók feketekenyéren és káposztán ö, szenvedni orosz Szovjetunióról, Oroszország anyáskája, mint Stálin alatt, amikor ráadásul nagyon is lőtték őket, ha ezt nem tették. És most ez a mögött a hadsereg, mögött egy gazdaság gazdaságketyek, ketyek. Na most ez egy olyan ellentmondás, ami, ami törölt. Hát az, hogy, hogy nem tudtad, van egy réteg, amelyre nem lehet azokat a terheket rárakni, amelyet Stálin rá tudott rakni az oroszokra, egyébként akkor, amikor az oroszokat támadták, mert ami nem egy jelentéktelen különbség. Miközben ezeket a terheket előbb-utóbb rá kell rakni, mert nem bírja Oroszország katonailag. Az orosz katonaság, az orosz hadsereg mögött nincs egy akkora gazdasági hátország, amely lehetővé tenné ilyen akciókat. Hova hát ez, vezet? Ez... És akkor, elészt, és akkor mit gondol ez az ember? Hát attól függ, hogy mennyire érinti közele. Amikor először megjelenik a, a, a, a pénz, az, az automatánál, és, és nem kap pénzt, akkor, akkor csak vakarja a homlokát, vagy, vagy a tarkóját. Aztán amikor eltűnik a cukor, akkor, akkor már egy kicsit dühösebb. Aztán, amikor ö, hirtelen kiderül, hogy ö, nem tud dolgozni, mert a, leáll a gyára, mert valamilyen alkatrész hiányzik belőle, amit csak nyugatról lehet beszerezni, akkor már nagyon dühös lesz. Ettől még nagyon sokáig eltart, amíg, amíg megint kimermelni az utcára. Erről az oroszokat Putin elég elég teljesen Tehát Volt már egyszer egy, egy tömegmozgalom, Ö, Oroszországban, Ennek a, ezeknek a közé, politikai aktív orosz középétegeknek a mozgalma, amikor Putyin visszatért a elnökségre 2012-ben. És ez már önmagában nem tetszett az embereknek, de azt a csalt is, az már végképp nem, és akkor ugye ez tíz éve volt, nagy tüntetések tömegmozgalom volt, és ekkor Putyin lemondott arról, hogy csak a népszerűséget támaszkodik, ekkor kezdett igazán ezt a, a félelem, a terror lépkörét kialakítani. És van még valami erről, erről, ez is új nekem, szóval erre is csak később jöttem rá. Ekkor olvadt össze ez a Szilaviki, ez az erőszakszervezet, ez a titkosszolga, meg egyéb katonai csoport. Azzal a csoporttal vagy gárdával, amelyiken orosz misztikát, nacionalizmus, orosz elhivatottságot hirdet, mindenfajta messianisztikus elképzelése vannak. ezeket korábban inkább csak a furcsa figuráknak olyan, olyan peremfiguráknak tekintettek a puccinék is, és akit én se vettem komolyan. De Putyin úgy látszik, úgy gondolta, hogy ez, ezeket be kell venni, ez, ez a, a hatalomba, vagy, vagy manipulálni kell velük a hatalomban, és ezután jött a krím belkevelezése, és a többi, és a több. Um... Talán Tálas Péter mondta, hogy ha valamit Kína nem akar, az egy demokratikus Oroszország, de azért annak a veszélye nem fenyeget. Minek a veszélye fenyeget? Hát ugye Kína most, most nem tudja, melyik újját harapja, Mert egyrészt, tehát pusztán absztrakt nézve... De most nézve, maradjuk egy... oroszországnál. maradjuk Oroszországnál. Igen, tehát... igen, erre gondoltam, Oroszországgal kapcsolatban, igen. Tehát abstraktul nézve, az neki nem rossz, most teljesen függetlenül, hogy mit... Milyen, mindenfajta társadalmi, meg egyéb másodlagos dolgoktól eltekítve, Kína, mint nagyhatalom, ha Oroszország, mint nagy, vagy kis, vagy középhatalom, küzd a nyugattal, amely nagyhatalom, az, az Kína számára nettó nyeresség. Ez, tehát ez biztos így van. Na most akkor a második ö, ö, szint, mi van akkor, ha Oroszország nyer, vagy veszít? Ha Oroszország veszít, az azért nem biztos, Mit hogy jelentos, olyan jó Tesszem, azt összeomlik. Mit jelent az, hogy összeomlik? Nézd, egy háború után, ugye a Szovjetunió azért romlott össze, mert először a Valsói Szerződésből derült ki, hogy nem tudja föntartani, aztán kiderült, hogy nem tudja föntartani a, a önmagát, se a, a tagköztársaságokat, ne, nem tudja garantálni se gazdaságilag, se politikailag, se semmilyen szempontból az egységet. És ezért mondott le róla. Jelszín maga mondott le róla, akkor ő volt az elnök. Tehát, na most a putyin sosem lesz már abban a mentális állapotban, amikor erre rájön, és ennek megfelelően cselekszik, mert ő számára azon az úton, amit előre, vissza visszafelé, már nincsen út? Így van, sajnos. Ez egyébként egy iszonyú veszély. Iszonyú veszély. Ő már ebből jól nem tud kijönni, és, és ezért egyre kétségbe esett lépéseket. Én ezt értem, értem is, ezt nagyon, nagyon világosan érzékeltetett, de uh, attól, jó, oké, okay, nem okoskodom. Oké, okay, rendben van. Uh, Kínát még befejezem, nem? Mert még azt nem mondtam. Mert ugye azt kérdezhető, hogy a demokratikus Oroszország. Oroszország demokratikus, vagy nem demokratikus belső berendezkedése a kínaikat igazán nem érdekli. Ők őket az érdekli, hogy mi lehet, mit lehet Oroszországa kezdeni, és azért egy meggyengült Oroszország, tehát ezt akarom mondani, egy meggyengült Oroszország viszont az ölükbe húl. Tehát eh, Szibériában már most is iszonyatos pozícióik vannak, nem csak gazdaságiak, hanem hanem, hogy is mondjam, csak ö, ö, emberi pozíciók. Tehát kinek ott vannak. Benne vannak a kitermelésben, vannak telepeik. Jó, ezek nem letelepedett emberek, tehát nem nincsenek orosz állampolgárságú, de hát hogy ott dolgoznak, és, és Kínának a kapcsolatai az orosz távol-kelettel, meg, meg az orosz Szibéria egy részével már ma erősebbek, mint a központ, vagy a nyugati rész kapcsolatai ugyanezekkel Oroszországban. Tehát ennyiből Kínának nagyon jól jön, ha Oroszország az ő szállító, hát ilyen vak bele lesz, amely ugye nem igazán fontos, de, de jó megteszi, mint, mint, mint ilyen serpa. Megmarad Oroszország? Hát én nem akarok jósolni, de hát azért, ha egy nagyon nagy drámai összeomlás van, a tömegek nagyméretű méretű kiózanodása, mozgalma és elnyomorodása. Akkor azok a bármi, Ami eddig történt, az erre alkalmazod? Nem, eddig nem. De ami de az kell, egy, hogy ez hónapokig tartson még? Hát például az kell, hát nézd ö, a Afganisztánban tíz évig eltartott, míg rájöttek, hogy ki kell vonulni, és a szovjetunió összeomlásának azért az egyik oka az volt, hogy Afganisztánban volt egy nagy öt, ö, stratégiai kudarc, valamint szétzüllött az, az orosz hadsereg. Gábor, van ebben tíz év? Nincs. Mennyi van? Nem, nem hiszem, nem hiszem. Nem, azért nem, mert, mert nem a hegyek között harcolnak. Mennyi ő, van benne? Nem tudom, én, én, nem akarok, én nem akarok jósolni, foggalmas is. De az Oroszország szétesére csak azt kell mondani, hogy vannak feszítő erők. Tehát Oroszországban, bár most már sokkal egységesebb, mint amilyen a Szovjetunió volt, de még mindig van vagy mondjuk 20 és 40 millió közötti Mohamedán, muszlim, nem azért bizonytalan, mert ugye vannak akik a muszlim köztárságokban élnek, és vannak akik valamilyen módon jöttek kívülről, és ott dolgoznak, vagy ott élnek. Vannak nemzeti sérelmek, amelyeket elő lehet hozni, ott van az egész Kaukázus, ahol ugye nemrég, ugye ott van grozni, ott vannak a csecsenek. Mi, ezt, mi nem vettük észre. Csecsenföldön az történt, ami most sajnos Ukrajnába kezdetét vette. Nem tudtak leverni egy másfél milliós, Hát népnek a felkelését. Most én nem akarom őket idealizálni, de mindenképpen nem akartak a központi hatalom alá tartozni, és ezt csak úgy tudták megoldani, hogy porrá lőtték Groznit. Groznyból egy kő nem maradt éppen. Na most nem akarom azt mondani, hogy pont ugyanez történik Ukrajnában, de a logika ugyanez. Igen. Tehát. És, és azért egy lőtt Grozni, amelynek van egy, egy, egy főnöke, aki tulajdonképpen nem egyéb mint. János egy, Péter konkrétan egy... ezt mondta, tehát ugy, más szavakkal, de ugyanerről beszélt. Ugyan Igen, ezt. tehát egy, egy, egy központira milliárdokkal megfizetett Kényúr, akinek az orosz. Ö, államban való ö, léte, hát, hogy mondjam, eléggé sajátságos, mert egy saját olyan enklávítozott létre, amelyre az orosz szörnyek nem vonatkoznak, ez akkora mondjuk nincs Putyin, vagy, vagy, vagy Putyin vereséget szenved, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor innentől kezdem, hogy független vagyok. Szóval, ö, de hát én nem akarok jósolni, és, és, és vissza is vonok mindent, hogy, tehát ez, ez csak egy elméleti lehetőség, egyáltalán nem látom ezt. De Oroszország Oroszország abban a formájában, ahogy elindult a, a jelszíni úton, tehát ahol, amikor elindult abból, hogy a Szovjetunió fölbomlott, ennek az Oroszországnak most már tényleg vége. Ez az Oroszország ö, rálépett egy olyan ö, útra, amelyen azt hitte, hogy, hogy vissza tudja állítani régi nagyságát, de amelyel gyakorlatilag ö, Jó, Gábor. megást a saját sírját. Nem látom pontosan a következő dátumot, de azt mondjad meg nekem, most ez a háború miért folyik? Abban azon keretek között, amit te elmondtál, és azon keretek között, amennyiben a te fejed és a Putyin feje nem kicserélhető. Mert bizonyos szempontból, abból a logikából következően, amit te mondasz pró-kontra, ennek az aktív és a tehetetlenségi nyomatéka majdnem egyforma. Jó, hát egyébként a háború előtt voltak voltak indokok, voltak, voltak előfeltételek, amelyet a háború abszolút lenullázott. Ezért mondom. Tehát, igen, tehát, ezek, a lenulláz, tehát ezek, már, ezek ma már érdektelenek. De mi az, ami fennmarad? De azt kérdez, hogy miért, hogy miért folyik. Ma már a háború egy kényszerpályán megy. Erről minden... Mi a kényszerpálya? Hova vezet? Elfoglaljuk, elfoglaljuk, elfoglaljuk, mit foglalunk hát el, az. meddig foglaljuk el, mit akarunk, Zelenszkét akarunk, Jó. mást akarunk. Ne, arról már letettek, hogy, hogy, hogy létrehozzanak egy, egy, egy másik ukrán kormányt. És, kormány, és miről nem tettek ukrának. le? Talán még azt gondolják, hogy az, hogy a, a, a Krimig, vagy esetleg Odesszáig terjedő déli részen e, létre tudnak hozni egy olyan sávot, amelyen egyrészt elvárják Ukrajnát a tengertől, másrészt pedig ugye megoldják ezt a, a, a dél... A, a Oké, okay, elvágják, és akkor mi van? A Hát semmi, hát elfoglalnak, elfoglalnak egy hatalmas területet, ez, ami már el van foglalva. Oké, okay, elfoglalják, és akkor mi nézte. van? Hát nézd. Mikor jön Sajnod... mi, ez a pillanat, hogy azt mondják, hogy abba hagyjuk? Ráadásul amikor azt fogják mondani, hogy abba hagyjuk, az nem lesz azonos a békével, mert a békéről e, nem egészen ez az embernek a fogalma. Minek a függvénye, hogy az, ami most van, az meddig tart? Hát attól függ, hogy, hogy kimorzsolódik föl előbb a, az, az ukrán ö, hadsereg és, és harci készség, vagy az orosz. Azért az oroszoknak nagyobbak a forrásaik, erőforrások és tartalékok, ha Ukrajnával állnak szembe. És még az is, nézd, mondok egy, egy, egy példát, ugye azt hall, nézd meg Herszont. Hersont elfoglalták, ez az egyetlen komolyabb város amit elfoglaltak ott dél hát ott van nem messze a Krimtól, nem volt nagy kunc. Ö, Kezdetben minden nap, és mostanáig minden nap óriási tüntetések voltak. Először ezrek tüntettek, aztán százak, aztán, aztán most már csak pár tucat. Hát igen, mert, mert közéjük lőnek, közéjük dobják a gránátot, meg, meg a fejük fölé lőnek. Tehát eh, hosszú ideig eh, láttunk már ilyet, hogy egy, egy, egy, egy lakosság, és most nem Ukrajna egészéről beszélek, hanem konkrétan csak Herszonról, meghunyászkodik. De az is lehet, hogy egy idő után azt mondja, hogy anyátok, és elkezd háborút. Ezt nem tudjuk. Ez, ez, ez, ez, ez nagyon sok mindentől függ. De azért gondold meg, hogy micsoda borzasztó dolog az, hogy mind a két oldalon, helyszomban főleg, főleg oroszok élnek. Tehát gondolj el az az orosz kiskatonát, aki szemben áll egy, egy oroszal, nem úgy, hogy távolról lövi rakétával, ott áll vele szembe, és fel kéne lőni. Azért én nem vagyok benne biztos, hogy ezt egy hadsereg sokáig elvisel Egy hadsereg nem erre van kitalálva. Haló? Itt vagyok, csak gondolkodom. Igen. Nem tudom. Én nem akarok jósolni minden jótartómmal egy... Én nem azt kérdeztem, hogy abszolút... hány napig tartnék. Azt kérdeztem, hogy... Mert ez így egyébként ebben a formában az idők végezeteig fennmaradhat. Nem maradhat fenn, mert, mert, mert hát a csecsen háború az hiszem három évig tartott. Igen, de egy kisebb területen. Igen. Mekkora erőt képez ma Ukrajna számára az, amit az Unió, a NATO ad neki? Óriási. Óriási. Enélkül képtelen lenne bármit csinálni. Tehát egy ekkora túlerővel szemben csak ez a technológiai plusz, amit kap a csak ez, ez az, ami, ami valami Arról is szóval, lehet, hogy az, szóval. az áldozatok száma előbb-utóbb a népre kiózanítóan hadhat. Ezt, az, ezt a gondolatot te osztod -e? Igen, csak sajnos, sajnos ugye ez is... Ö, akkor, amikor van nyilvánosság. Tehát a katona, ma már a katonaanyák, akik Oroszországban egy nagyon komoly társadalmi erőt ma már ők se, ők se tudnak semmilyen módon megnyilvánulni. Tehát minden, a katonaanyákat pont úgy elviszik, pont úgy nincs tüntetés, pont úgy nincs róluk szó, pont úgy nem kapnak sehol fórumot, és, és pont úgy eltitkolják a, a dolgokat. De hát azért, azért lassan minden városban lesz egy-két temetés. És a, az afganisztáni háborúról ugyanez volt, a, a ugyani, nagyjából ugyanilyen propaganda környezetben zajlott az afganisztáni háború, igaz, hogy tíz évig. De azért ott 14 ezer ember halt meg. És ezt már nem viselt el az orosz társadalom akkor. Most ez a szám. Nem akarok lottózni, de ez már hamar el van érve, vagy már elérték. Úgyhogy, és, és a propaganda egy, egy ponton ellen önmagá ellen forró. A, a, a náci Németországban egészen a, a, a kapitulációig hittek az emberek a végső győzelemben, és próbáltak harcolni, Na de a kapituláció után azért rájöttek, hogy hát pardon, ez mégse történt meg. Köszönöm szépen, Gábor, el, el, egész egyszerűen elfáradtam. Egyébként is fáradt voltam, de a maradék energiámat is feleméztette a mai műsor, mert függetlenül, hogy időnként vagy nagyon gyakran körülbel kérdeztem, azért nagyon figyeltem. Egy dolgot árulj el, hogy te hogy vagy? Hát a körülményekhez képest. Oké, okay, hát ezt, ezt kérdezem. Hány fok van Barcelonában? Most nincs olyan meleg, mostanában 15 van, talán. Sajnálom, hogy nem találkoztunk, de nem foglak elveszíteni, legalábbis ami az én oldalamat illeti. Szia Gábor, köszönöm okay. a tudósítást. Szia ja, Elviszalásra. 061 21242. 42 Rámolok. Rámolás közben hívhatnak. Nem lett egy rövid műsor. 061 712.42.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 712 42 először. Az 1712-42 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt! Én hihetetlen okos dolgokat mond a nemes Fulká, hogy maga végighúz pofázik. Én meg a maga pofázására nem vagyok kíváncsi. Egyetlen egy telefont nem szerettem volna. Az ez. Maguknak arról hallvány, lila lilagűzük nincs, hogy egy beszélgetés hogyan kell irányítani. És az, hogy ez az irányítás egyébként a riport alanyának akivel folyik, az neki minden vonatkozásban tetszik-e vagy sem. Azért ez nem egy demokratikus műfaj minden szempontból, amit én csinálok. Én értek hozzá, önök nem. Ezért ülök itt. Higgyék el, ha alkalmatlan állapotban lennék, mentálisan nem ülnék itt, vagy nem hagynák mások. Az, hogy mindenkinek tetszen, ez nem szempont. És még egy ilyen telefon is nem lesz harmadik. Ez nem egy szavazás kérdése. Valamit tudok, aminek a stílusa, ha tetszik, jó, ha nem tetszik, leszarom. Tessék. Szóra, Enged. Napi rutinszerűen autozok be a munkahelyemre, és most látom a választási plakátokat, és, és így magamat döbbentettem meg, hogy gyövétel lett de valahogy olyan, hogy olyan egy, hogy olyan távol van, és annyira úgy érzem most, hogy annyira semmi közünk nincs hozzá. Valahogy így ez nincs. Én ezt értem, de a saját hangulatodról mondod ezt, ezt tudomásul veszem. 42 A Nemes Gáborral való beszélgetés pont olyan, mint a Ferenci Zoltánnal való beszélgetés. Ott volt a nyelvem hegyén, hogy nem is érdekes az ukrán-orosz háború, meg mindaz, ami történt velük, ezt a kapcsolatot kell létrehozni. De nem ez volt. Hozzuk előbb létre azt a kapcsolatot, amire szükség van, és utána egy olyan légkörben fogunk beszélgetni, ami nélkül nem működik. Van egy szint, ahol nem fognak beleszólni a munkámba. Nick párdon Kussan és És az előző telefonáló ilyen volt. Nem várom, hogy dicsérjenek, de hülyeségekkel ne foglalkoztassanak. Különösen, amikor kurva fáradt vagyok. Nem teszek szívességet a munkámmal, mert imádom. Fáradtan is. De arra nincs energiám, hogy hülyékkel beszélgessek. 11242 42 először beleértve mindig ezt a több eszám első szemét Műsorom szempontjából vie egyébként nyilvánvalóan Nagyon rombos és miért miért nagyobb mértékben venni magára A kelleténél egy, 712,42 másodszor. Hozzá té hogy külön elmesélem, hogy miért nem beszéltem eddig. Ugye, mert múlt héten volt egy pontoskodó, hogy mikor lesz nemes gábor. 42.42. Senki többet? Nem eszem ember. Önök nélkül nincs műsor. Ha elborulnék, illvánvalóan büntetnék, ez nem egy elborulás. Ez határhoz az isen. Senki többet? Jó, bocsánat, ezt a vendégem sok szeretettel lesz látva.